Jó estét, köszöntöm a jelenlévőket, és köszöntöm Farkas Zsoltot, akivel a mai Hártolkon a szocializmusról, mint nagy társadalmi kísérletről fogunk vitatkozni, meg a nézeteltéréseinket egyeztetni. Az én számomra döbbenetes, hogy, hogy újra napirenden van ez a téma, meg hogy ő... Nem is azáltal, hogy vitatkozunk róla, mert szerintem mindenről kell és érdemes vitatkozni. Hanem, hogy ezek a, ezek a társadalmi kísérletek, meg ezek a, ezek a forradalmi eszmék, ezek újra rendre kerültek. 30 éve sincs, hogy összeomlott a szocializmus. És az én nemzedékemnek ez egy nagy generációs élmény volt. Hogy na, akkor ezt a kísérletet, akkor ezt most itt lezártuk. 75-ös vagy... 74-es vagyok. 74. Igen, és, Én 64. Hát igen, és, és az volt az élményünk, hogy, hogy akkor ebbe az eszmébe, meg ebbe a nagy tévedésbe, ebbe a nagy... És akkor most persze megoszlanak a vélemények, hogy mennyire jó szándékkal indult, de mindenféleképpen ebben a ebbe a, ebbe a nagy... Tömegek által átélt nagy lázálomba, ebben most már nem kell ö, újabb millióknak és millióknak belehalni. És ö, most azt látjuk, hogy tér vissza. Mm, azt látjuk, hogy ez, egy, ez a bal oldalon megint egy, egy trendi nézetrendszer. Úgy a forradalmi marxizmus. Meg az ö, osztályoknak a felszámolása. Meg a nagy kollektivizmus meg, a, meg a, a nagy társadalmi egyenlőség ideájának a, a hajszolása. És az én számomra ez, ez nagyon ijesztő. Mert a 20. században láthattuk a következményeit. És végignéztük, és ez a kísérlet ez lezajlott, nem tudom én, 30 országban. És 30 országban, 30 féle kultúrában, 30 féle vezetéssel, harmincféle társadalmon kipróbálva, többé-kevésbé ugyanazzal az eredménnyel járt. És, és én azt gondoltam, hogy, hogy ez nem fog visszatérni. És hamarabb visszatért, mint sem bárki is várta volna. Tehát ma a mainstream sajtóban nyilvánosságban említhetem akár Tamás Gáspár Miklóst, akár Gulyás Mártont, akár az általam egyébként nagyra tartott Konok Pétert, Visetics Bálintot, és még jó pár olyan, olyan baloldali underground figurát, Jámbor Andrást, akik ezt a nézetrendszert képviselik, és hozzák vissza. És, és sürgetik a társadalmi kísérlet újrakezdését vagy folytatását. És az én számomra ez rendkívül aggasztó. Főleg akkor, amikor nem azt látom, hogy ez egy, ez egy alulról jövő, helyi érdekű, szociáldemokrata kezdeményezés, aminek a célja a szakszervezeteknek a, a szakszervezeti dolgozói érdekképviseletnek a, a, a, a működtetése, Nem az a célja, hogy, hogy a társadalomban valamiféle szolidaritás alakuljon ki, és hogy a, akár a multinacionális tőkével szemben, akár a helyi kis- és középvállalkozásokkal szemben a munkavállalók érdekvédelme megvalósuljon, hanem kifejezetten a, ez a régi nóta, ez a régi lemez került fel újra. Kollektivizálni, államosítani, És, és, a, és, és a nagy egyenlőség álmát ö, ö, megpróbálni újra, ö, újra üldözőbe venni. És a, ez, a, ez a vita, amire most készülünk, ez tulajdonképpen arról szól, hogy, hogy érdemese, és hogy hogy pusztán ne a, ne a démonokkal vi, viaskodjunk, hanem akkor oszlassuk el azt, hogy ne szalmabábokkal viaskodjunk, oszlassuk el azt a, azt a tévedést, hogy mi az, amit gondolunk a másik nézeteiről, és ami nem helytálló. Jól azonosítottam ebbe azt a kísérletet, ami zajlik, vagy ami újra felvetődik a, ö, a társadalmainkban. Uh... Kicsit ezek a melodramatikus, szokásos narratívákat mondtad, arról is beszéltünk. De mondjuk a legegyszerűbb megfogalmazása talán ennek a szocializmus problémák az, Amit konkrétan kifejtettem egy hosszadalmas írásomban a 2014-es választások előtt, a kétszeres törvény, az volt a címe, aminek az volt a főállítása, hogy a rendszerváltás összes problémáját varázsütésszerűen, a fő problémáját, oldja meg az, hogy a közférában a maximálbér az maximum kétszerese a minimálbérnek. Tehát mindenkinek az idejét, a munkáját megbecsüljük. Ez van ugye a jól működő szociáldemokrata országokban is. Ebben ugye nincs különbség közöttünk. Te is azt gondolod, hogy a szociáldemokrata országok egyedül jól működő országok, ahol mindenki nagyjából dolgozhat, a, a 80%-a ugyannyit keres, sokat, van megtakarítása, van szabad ideje, szabad pénze, energiája, él is. Nem csak dolgozik naposszat a puszta fizikai egzisztenciája fenntartásáért, mint Marx fogalmazott annak idején, az elidegenült munka elemzésében, amit ma úgy lehetne legpontosabban leírni, hogy ez a bérhapszolgaság. Újra 80 körültől elszabadult a jó helyeket kivéve a monopól kapitalizmus, semmi kontrollja nincs a kapitalizmusnak, és ez, ez ezt csinálja valóban, hogy minél kevesebb, minél gazdagabb, minél több, minél szegényelbb. Nagyjából ez a lényege. A Föld nagyjából, és Magyarországon is körülbelül a, a dolgozók 80%-a az vérrabszolga. Nincs megtakarítása, nincs túl sok ideje. Maximum lepattan szórakozásra van ideje, nem igazán kreatív a munkája. Még a kreatív munkákat is sikerül az alufizetéssel és a túlterheléssel tönkretenni. Lásd a legnagyobb bűn, ugye a legnagyobb nemzetvesztés, amit most csinálnak, az az iskolák, általános és középiskolák. Öh, és öh, mi, mindent öh, Szintén a lehető leírva, leírva, ami, amit ez, a, ez az elengedett kapitalizmus csinál, ugye? Hogy. Pff, igen, szóval főleg a. Tehát a, ezek az emberek, akik, akik ennyire túl vannak terhelve, frusztrálva, ezek zombisodnak. Egyre kevesebb dolog érdekli őket, egyre kevesebb dologra van energiájuk, és ez mindenre kihat végtelenül mélyen ki a család életre. Mindenre. Minden alacsonyabb minőségen zajlik, minden tahúsodik, és itt tovább. Ugye a pénz ez egy egészen különleges jószág, egy nagyon-nagyon különleges varázslatos dolog, ugye, amely közös rendszerbe vonja az összemérhetetlent. Az egy kiló balánt, amit leszednek, elszállítanak, stb. A a nagykerel megveszik, és oda, oda viszik, és a 45 perces tanórát, amit a pedagógus tart, és a többi. Uh, Pontosan azért, mert ilyen nagyon pontos, exakt, ez az egyetlen pontos, exakt érték, ezért, ezért kell nagyjából egyenlően elosztani. A legpontosabb, a legegyszerűbb és a legpontosabban célzott szociálpolitika az, hogy nincs az emberek között nagy különbség. A hátrányos helyzetű, aki ugyanannyi idő alatt sokkal kevesebb értéket állít elő, mint a másik. Azt azzal segítjük, hogy ő is nagyjából ugyanannyi pénzt kap. Egy kicsit talán kevesebbet, de lesz szabad ideje. Nem növeljük a rendszer egyenlőtlenségeit azzal, hogy az amúgy is erősebb helyzetben levő, aki már... Aki Minden dologban tehetségesebb, általában és ügyesebb, annak az erőnyét növeljük még. Az ő tudásának a terjesztését kell támogatni. És kétszeres szózó fölött a pénz rossz motiváció. Nagyon szisztematikusan igazolható. Minél nagyobbak a különbségek a pénznek annál inkább semmi értelme nincs. Annál kevésbé teljesíti a legfontosabb funkcióit. Például az értékmérőt. Tehát az, ami ma Magyarországon van, ugye a semmihez semmi köze nincs a pénznek, különösen az értékmérő funkciójához. Tehát az, hogy írtó sokan dolgoznak, és ahol vannak fizetve, és az összes szabad pénz, mészáros Löringsznél van, és Csányi Sándornál, pff, ők döntenek mindenről. Ez hogy sikerült megcsinálni tényleg? ezt a végtelen abszurditást. De ugye csak úgy történhetett meg, hogy ne tévedjünk ezzel kapcsolatban, hogy Orbanisztán és a Fidesz Állam az csak az adabszurdum abszurdum vitele annak, ami a rendszerváltás végig volt. Az csak annyi változás, hogy a többpárti oligarchikus Idiótán önző, a minden dolgozott magára hagyó. Több pártrendszerből egy, egy pártrendszer lett, igen, és akkor egyen magasabbra emelték, tehát nyilván ennyire arcátlan, ennyire pofátlan, ennyire abszurd. Ö, talán se egyetlen más politikai erő mert volna lenni, ők voltak a legradikálisabbak, de abban, amiről az egész rendszerváltás szólt, igen, és az mindenek előtt az, Hogy azoknak a dolgozóknak, akik nem azzal vannak elfoglalva, hogy pénzt és hatalmat csoportosítsanak magukhoz naposszat a túlfizetett munkaidékben, azoknak a magára hagyása. Kicsit ilyen, tehát ez a, ez a Marx-Lenin dolog, ez, ez kicsit ilyen nagyon súlyosan, paranoias módon. Úgy jött be, úgy jött be hogy sosem volt annyira igaz régen. Marxistenin legparanolyásabb ma, mint amennyire ma igaz. Keverednek, mennek az egyik oldalról, a másikra Orbánnál látszik ez a paranoid cirkus, nagyon durván. Tehát, ő ugye abból indul elvileg, imidzsileg hogy ő a legnagyobb szabadságharcos a diktatúra ellen, meg a rákosi, meg a nem tudom micsoda ellen, és közben azt látott, hogy mindenben kotára, nem hanem őt eszébe más, azt másolja. A egypátrendszer, véleménykülönbség nélküli párt, ő akkor ír bele az alkotmányba, amikor akar, a média totális megszállása is itt tovább. <kül> Azt gondolom, hogy Orbán Viktor rendszerével kapcsolatban nincsen köztünk különösebb vita. Orbán Viktor rendszeréből nézve nagyon nagy hiba lenne, ha objektív rálátást remélnénk a szocializmusra, vagy a, a 20. század nagy kollektivista kísérleteire, vagy úgy egyáltalán Marxra, vagy mindarra, amiről Marx ö, ö, írt és gondolkodott. Ö, Én azt gondolom, hogy a pénz a gazdasági életben, igen, az egy valóban egy értékmérő, de nagyon egyetértünk abban, hogy, hogy nagyon kevés dolgot mér, reálisan és objektíven. Van az a közhely, hogy a pénz nem boldogít. És akkor persze erre van az a cinikus mondás, hogy na persze, de azért más, más érzés depressziósnak lenni egy jaguárban, mint egy Wartburgban. Mondják erre a címikusok. És általában a varburgosok. De van, hogy a jaguárosok is szeretik erre veretni. De ez mindkét, mindkét félnek, amikor a varburgos mondja, az is olyan jól hangzik, meg az is olyan, olyan önigazoló, meg amikor a jaguáros mondja, az is önigazoló. Amikor a varburgos mondja, az azért önigazoló, mert felhajtja az áldozati krediteket. Sajnálatot kelt. És tudjuk, hogy ez a maikor szellemben ez egy ilyen hatalmas aduás, Egy nyerőlap, lap. Hogy, hogy engem sajnáljatok. Velem kibaszott az élet. Nekem jár. Jár a több, de nem jut. A jaguáros az meg természetesen a jó öreg szociáldarvinizmusból kiindulva, hát gyerekek, ahogyan azt Lázár János is megfogalmazta, akinek nincs semmi az annyit is ér, És akkor el lehet magyarázni azt, hogy nem véletlen van ennyi pénzem, hanem azért, mert én külön vagyok, mint ti. Ez alapvetően a kálvinizmusban. A kálvinizmusnak a gondolkodásában gyökerezik erről a Max Weber írta a protestáns etika és a kapitalizmus szelleme című nagyon, nagyon meghatározó munkáját. Úgyhogy ez ma már egy ilyen történész közhely. Minden esetre az, hogy a pénzem boldogít az tény. Tény. És nem, egy, nem egyfajta közhely vagy egyfajta önigazolás szegénynek, általában szegénynek, hanem ez egy szociológiai tény. És a boldogság mértéke az ma már mérhető. Mérhető. Szociológusok és pszichológusok tudják mérni kérdőívekkel, tesztekkel, ez, ez, ez ma már mérhető kimutatták azt, hogy nem függ össze a szociális helyzettel, a boldogság mértéke. Hanem alapvetően azzal függ össze, hogy melyik társadalom milyen mértékben urbanizált, milyen mértékben modernizált. És az a, az a tapasztalat, az a szociológiai állás, hogy azokban a, az országokban, meg azokban a közösségekben, ahol az emberek tradicionálisabb életet élnek, kevésbé urbanizált, kevésbé modernizált életet élnek, ott általában boldogabbak, elégedettebbek az életükkel, és ott, ahol meg nagyon urbanizált, nagyon-nagyon modernizált életet élnek, metropoliszokban élnek, sokkal többet keresnek, sokkal több Anyagi javat halmoznak fel. Több használati tárgyuk van. Effektíven nagyobb a tulajdonuk. Több tárgy van, amit kézbe vehetnek, és azt mondhatják, hogy ez az enyém. Ezek az emberek jellemzően boldogtalanabbak. Elégedetlenebbek az életükkel. És mondom, a szociológia az mérni tudja. És az a tapasztalat, hogy minél több Vagyonod van, annál több időd van, annál kevesebb időd van önmagadra, meg a környezetedre, az emberi kapcsolataidra, annál kevesebb időd van arra, hogy a szociális kapcsolatrendszeredet ápold, és úgymond annál zaklatottabb, annál egzaltáltabb, annál, annál stresszesebb, annál nyomasztóbb, annál, annál szorongatóbb, nyomorultabb az életed. Na most, hogyha azt látjuk, hogy a pénz, És a boldogság az hát nem, nem kifejezetten egyenes arányban állnak egymással. Nem volna-e jogos felülvizsgálnunk Marxnak azt a nézetrendszerét, amely az emberi boldogságot az anyagi javak meglétére feszíti fel? Az egész Marxista nézetrendszer abból indul ki, hogy a termelőeszközök és az anyagi javak nincsenek korrektül, nincsenek egyelően elosztva. És ebből következik a boldogtalanság. Marx azt állítja, hogy akinek több van, az boldogabb, akinek kevesebb van, az boldogtalanabb nem. is, akinek kevesebb van, az jogosan akarja magának azt, amennyivel a másiknak több van, mint neki. Nem, ezt nem jól tudod. Hát akkor ezt itt mindannyian nagyon, fél, nagyon csúnyán félreértettük. Végig nem erről volt szó? Uh, főleg a... Azok már az elemzései a tényleges rendszernek, amiről te beszélsz. A Marx számára, ez is szerintem, én nem akarom kérdezni Marxra. Tehát nagyon régi gondolkodó, számos, nagyon fontos gondolattal. Nem véletlenül keletkezett belőle mozgalom. Jól lehetett használni. Igen, csomó, szóval nem érdemes Marxra kérdezni. A, a dolgot. De hát, ö, amikor éppen azt látjuk, hogy, hogy ö, egy fiatal nemzedék, említettem egy a, csomó abban, nevet, igen. Marxhoz tér vissza, és a marxi alapokhoz tér vissza, és a marxizmusból akarja újra levezetni a világunkat, akkor azt látjuk, hogy, hogy Marx megkerülhetetlen, Az, az nagyon érdekes, hogy... Most, újratölt, most éppen egy nemzedék újra tölti Marxot. Hogy, hogy lehet-e másképp, ez legalábbis egy... Úgy tűnik, hogy egy történelmileg bejáratott technika, amit ugye a, amit a, a kommunisták csináltak, És az egyház technikája alapvetően. Tehát az egyháznál van a biblia, és akkor az a... Sokkal-sokfélt gondolnak róla, de mégis az az összetartó, meg a, a megalapozó valami. Itt pedig betettek helyére egy másikat. Ami ilyen kicsit, ilyen igen, tehát ott is, hogy akkor mi a... Mi az eretnek meg, mi az ortodox, stb., az a lehet hosszasan vitatkozni, pont úgy, de ott is van ez, hogy egy ilyen összetartó erő van, egy nem feltétlenül a legjobban kijelölt valami, és akkor azon belül is nem engedik, ugye a különféle Ádolno és Lukács haragszanak egymással, vagy főleg Traszkének, Stálin, és itt tovább de mit is akartam mondani. Ja igen, tehát, hogy, hogy Mark számára az érték az előtt tulajdonságok és képességek. Emberi minőségek. Az ő, az ő alapproblémája a pénzzel. Tehát a, mi a kommunizmus? Ugye a, a Annyira durván ez gondolja, ugye? hogy meg akarja szüntetni a pénzt. Azt mondja, hogy a pénz az mindig vissza Shakespeare-t idéz. és shakespeare idéz mind a kettő halálpontos. Nagyon jó idézet. Nagyon fontos, hogy ezekből indul ki. Az egyik ugye... Egy uh, Goethe idézette a Faustból, ez a fiatalkori 26 évesen érte a gazdasági filozófiai kéziratokat címe, 1844. A Faustból Mephisto mondja, hogy uh, Béna vagyok, de van pénzem, vásárolok egy hatló a sintót, és 24 láb mind az enyém és gyargalok. Aztán egy shakespeare hoz az Ateni Timonban egy hosszadalmas, gyönyörű felsorás arról, hogy amikor a pénz, a sárga rima és kerítő az arany villan, akkor a feketéből fehér lesz, az árulóból hős, a gyávából bátor, és itt tovább megfordítja, megfordítja a tényleges viszonyokat. Pff, igen, tehát minél nagyobb alkoholja végélemkülönbség, annál inkább szisztematikusan ezt látjuk valóban. Uh, ja, ez, ez szerintem is az alapvetés, hogy a legfőbb értékek azok minek előtt képességek, tulajdonságok. Ezek az Ezek azok, amik az objektivációkban is értékek. Tehát az áruban is azok az értékek, hogy abban mennyi tudás van, mennyi intelligencia van, mennyi munkaóra van, mennyi fejlesztés van, és itt tovább mennyi emberi minőség van. Volna néhány megjegyzésem. Először is az, hogy meg lehet -e úszni mindent, elitkritikával, kritikával, rendszer kritikával, kapitalizmus kritikával, tőke kritikával, tehát a struktúráknak meg az eliteknek az átfogó kritikájával, és megspórolni következetesen a társadalom kritikát. Nekem ez a legnagyobb bajom, nem igaz, az egyik nagy bajom ezzel a marxista diskurzussal, hogy az írmagvát sem tartalmazza a társadalom kritikának. Az emberek nem tehetnek semmiről. Ők, ők mind áldozatok. Mindenről az elitek tehetnek. Meg a gonosz struktúrák. Meg a gonosz ö, társadalmi, szociális, kulturális működés. Meg a tőke. Meg az állam meg a miniszter, meg a miniszterelnök, meg a királyok, meg az arisztokráciák és a rendek, és minden kivéve a társadalom, az emberek. Ők mindig áldozatok. És nekem ez az egész bűzlik. Bűzlik. Alapjaiban. És azért, mert az az érzésem, hogy az egész olyan, mint egy ilyen kortes beszéd. Amikor a választókhoz beszél egy politikus, és ostoroz mindent és mindenkit, kivéve a választót. Miért? Mert a választó szavazatát igényli. Mert a választó szavazata az, amit el akar nyerni. És ezért a választónak hízelkedni kell. És itt ugyanez az élményem. Itt a tömegek elégedetlenségének a felkorbácsolása a cél. A tömegeket kvázi lázítani kell, és ezért el kell hitetni az emberekkel, hogy nem felelősek a saját sorsukért. Hogy mindenért az elitek a felelősek. Meg a gonosz rendszer a felelős. És hogy ők valójában nem őzőek. Ők valójában egymásról, meg önmagukról nem tehetnek. Ők áldozatok. És minthogy áldozatok, nekik értelemszerűen jár az elégtétel. Ők a történelem áldozatai tulajdonképpen mindig is áldozatok voltak. Erre szolgál az, az harc elmélete, hogy a történelem az, a, ugyanannak az osztályharcnak az ismétlődése, az átöröklődése ez szerint a e, marxista dialektika szerint. Az állítás az, hogy korábban ugye a rabszolgáknak, meg a rabszolgatartóknak az osztályharca zajlott. Később a jobbágyoknak és a földesuraknak, Azután a tőkéseknek és a proletároknak. De ugye ezek az osztályok, ezek tulajdonképpen átöröklődtek egymásból. Ami egyébként szerintem teljesen történelmietlen. Mert tény, hogy minden, tört, minden történelmi korszaknak voltak, haszonélvezői, haszonélvező kasztjai, meg voltak kárvallott kasztjai, de hogy ezek egymás utódai meg elődei lennének. De ha meg így van, az államszocialista rezsimeknek talán nem voltak uralkodó kasztjaik, és nem voltak nélkülöző nyomorult tömegek elnyomva, megfosztva a jogaiktól, megfosztva az emberi béltóságuktól. A központi bizottság az nem aranyban, meg, meg luxusban fürdőzött. És a társadalom nem, nem, nem nyomorultul szenvedett, és éhezett, és, és nyomorgott. Nem. De még sokkal inkább, de sok helyütt még sokkal inkább, Még sokkal inkább, mint a legnyomorúságosabb Manchesteri kapitalizmusban. Sok helyütt Stálini idején, például Ukrajnában, még sokkal inkább, mint Twist Oliver Londonjában. Akkor hát, De sikeresnek a... tekinthető ez a társadalmi kísérlet, és egyáltalán megalapozottnak tekinthető ez a társadalmi kísérlet? Ö, Marxból nagyon sok mindent lehet levezetni. És sok írása van Marxnak, amiből le lehet vezetni a mai Svédországot. Tény. De legalább ennyi írása van Marxnak, amiből le lehet vezetni az 1930-as évek Ukrajnáját. És ez is tény. Érdekes, a kommunista hogy kiáltványból, a... bocsáss meg, a kommunista kiáltványból 1848, abból nem a mai Svédország következik. És nem a mai Dánia. A nyugat kelet különbség ismét kéreződött. Mindig is nagyon súlyos különbség volt. Ugye érdekes, hogy itt szovjet idők alatt idókat mondasz, de hát ugye inkább úgy lehetne összefoglalni, hogy Ameddig a történelmi szem el lát visszafelé, ugyanez a határ, mint most nyugat és kelet-európa között, minél keletebbre mész, annál igazságtalanabb, lespotikusabb, keményebb, durvább. Mi a, mi a kivétel? Mongólia, Kazaksztán, Üzbegisztán, Belorussia, Oroszország, Albánia, Bulgária, Románia, Magyarország, stb. Közel-ezt nyugat felé, oké, okay, nem annyira durva helyzet, de ezek a, a nagyon kevés, nagyon gazdag és a nagyon sok nagyon szegény társadalmai végig. Igen, Igen de a, meg, amikor... a, lakosság többsége, a lakosság többsége nincs ember számba véve. Nincsen olyan kultúrája, hogy ő egy demokratikus, nem tudom micsodában csodában, ő egy tevékeny részfevő és ötletadó. Nincs ilyen kultúrája, ő tulajdonai jószága az urának. Tehát igen, és valóban, tehát ebben megint egyetértek a marxizmussal, Hogy, a, hogy az ilyen durván tagolt osztálytársadalom igazságtalan, szüntessük meg, ne legyen az, hogy mint, a, mint az orosz feudalizmusban végig, hogy a lakosság többsége ország robotol és tulajdona és nem mehet még a szomszéd se engedély nélkül és így tovább, és kizsákmányolják és stb. Hanem minden embernek Legyen esélyegyelősség, minden ember legyen egyenlő alapból. Tehát ez... Hát igen, csak amikor Marx azt mondta, hogy világproletáriai egyesüljetek, akkor ő nem azt mondta, hogy nyugatproletáriai egyesüljetek. Ugye? Nem csak a nyugati társadalmaknak a proletariátusát lázította, hanem úgy a világét. És ilyenkor az van, hogy hát ha, ha a, nagyon a... Nem, a, a, a Centrumtól keletre lázadnak fel a proletárok, ahogyan az történt, mondjuk Kambodzsában, 79-ben, mondjuk Vietnámban, ahogyan ez történt mondjuk Kínában, vagy ahogyan ez történt Oroszországban, akkor hát az egyszeri marxista széttárja a karját és azt mondja, hogy jaj, hát ezek sötét despotikus rendszerek voltak mindig is. Hát persze, mindig is azok voltak, de hogyha jól tudom, a cárok idején nem semmisítettek meg komplet népeket, úgy, ahogy Sztálin idején. Tehát amikor, amikor, amikor a cárok uralkodtak, akkor is a oroszokat mindig is keményen tartották. Ezt tudjuk. De azt is tudjuk, hogy, hogy komplet társadalmakat, mint például a krimitatárságot nem írtottak ki. Módszeresen. Hát ilyen azért nem volt. Olyan, amilyen a, az ő a tömeges és módszeres ukrán népirtás, amely zajlott a 30-as években, ilyen nem volt a cárok alatt. Amikor milliók haltak ilyen 1912-13-ban, és a nagyon kevés búzában megadtak is el, mert, mert kellett... A mindennapos, a trópusok és Szentpértelvár között minden nap közlekedett egy hajó, amelyik friss, vágott virágot hozott Afrikából, tehát ennyit tudnék erre elmondani, és az hogy, tehát a, az, hogy keleten még történtek, az nem a gulágrágerekben kezdődött, tehát... Uh, és Igen, és arra nagyon kíváncsi lennék, hogy, hogy, a, hogy Oroszországban, ahol ugye így kb. Attila Jenghis rettegetti és ezek a hagyományok vannak, az hogy lehetett volna megcsinálni, sztályosodás nélkül, ahol tényleg a... igen. Tény az, hogy uh, szerintem, tehát, hogy, a, hogy, uh, hogy nagyon jó látszik az, hogy a, a rendszerváltás után az egész szovjet uh, régióra igaz nagyon durván visszatért a történelem beszorozva. És, és ezeknek a népeknek a történetében a torony magasan legjobb korszak az a szovjet korszak volt. Természetesen természetesen előtt nem a sztalinizmusról beszélek, hanem a posztalini Szociáldemokráciáról. demokráciáról Mondjuk a korszakát nevezett szociáldemokráciának? Jó, ezt a... Ezt, ezt, igen, tehát, hogy... És, Csak hogy jól értem. Ha már a kommunizmusnál tartunk, ugye én egy vicces, békés ember szeretnék lenni, most sem látok más Robi. Tehát te... Ezt az őrökké valóságig akarod prolongálni, hogy odaadtak a szúgykoknak mindent. Hogy a fél túl, és a nem tudom mi csodacsányi Sándor, nem, én el akarom venni tőlük. Nem de. akarom hagyni Mészáros igen de, de, igen, de igen, csak az lenne a kérdésem, hogy ezek a megyék, ezek valaha miénk voltak? Mert most itt az a mondás, hogy ezt most... Mészáros Lőrinc, meg ezek a, ezek a gazemberek, ezek elvették tőlünk. Elvették, és most és kisajátították, és most ö, ez gyakorlatilag a nép a, a nép, a nép ö, jussa az ellett idegenítva a néptől. Tehát az a rossz hírem, hogy ez sosem volt a miénk. Aki Soha nem rajta, volt a miénk. Aki dolgozik rajta. Az elv, de sosem volt az aki dolgozik rajta. Ez már az államszocializmus idején az elvtársaké volt. Az elvtársaké. Az elvtársaké ne, volt. Ne, én, értem, hogy, én értem, hogy jogilag a mi tulajdonunk volt, de semmi jogunk nem volt. Legfeljebb gürizhettünk rajta. Aztán, amikor jött a rendszerváltás, ezek az elvtársak, akiknek a gondjaira volt bízva, hogy a mi vagyonunkat, a mi tulajdonunkat felügyeljék és menedzseljék, ők 5 forintért meg 15 forintért privatizálták ezeket a komplet gyárakat, szektorokat, megyéket, és mindez jogilag, kvázi tisztán, szerződéses alapon úgy zajlott, hogy aztán Gyurcsány Ferenc felállhatott a parlamentben, és azt mondhatta, hogy én törvényesen gazdagodtam. Mi az, hogy? Nagyon is! Mondta Gyurcsány Ferenc, aki egy úttörő tábort vásárolt, várjál, mennyi van a zsebemben? 42 forint 30 fillérért. De most a Gyurcsány Ferenc a példája a szocializmusnak? Nem, nem, arról van szó, hogy, a, hogy az elftársak, akik kvázi a mi vagyonunkat, hát hogy jó kezekben legyen, nehogy baj legyen velük, felügyelték, aztán a rendszerváltáskor hip hop megvásárolták méghozzá a piacjárnak a 80. ad részéért. És, és ezt követően most mi történik? A narancs lenyúják lenyújják, meg felvásárolják tőlük értelemszerűen a piacjárnak a töredékért, ahogyan mondjuk gyárfástól felvásárolták az angol utcai ö, ö, a székházat, ami most EQTV a értékének a harmadáért. Hogy... Ez egy olyan ajánlat volt, amire gyárfás nem mondhatott nemet. Mondjuk és, így. És ko koncepcionálisan volt az egész rendszerváltás így felépítve. Lásd, Tocsikügy az a privatizációs törvénybe van beleírva. A minden törvényesen, itt minden törvényesen zajlott. Elmondom, mi a tocsikügy. Tehát egy ügyvédnő 1996-ban 707 millió forintot keresett egy hónap alatt azzal, hogy ő bonyolított le egy privatizációs ügyletet, amivel az állami vagyonügynökség bízta meg, ahol először is nem pontosan érthető az, hogy az állami vagyonügynökség... Ugye a rendszerváltás reprezentatív intézménye, ahol a legmagasabb a keresette a dolgozóknak, az miért utalja ki privát cégeknek a levonyolítási munkákat? Tehát akkor mit csinálnak a, az alkalmazottak? Viszont Van még a törvénynek az a másik ilyen körülménye, hogy a javadalmazás, az ugye a lebonyolított ügylet volumenének egy százaléka. Ez az 1990-es privatizációs törvényben van, ugye ennek a kombinációnak semmi más értelme nincs. Tehát az, hogy kiutalható magáncégnek, és a javadalmazása lebonyolított ügylet volumenéhez van kötve. Itt. Tehát, és igen, tehát a, ugye a nagyon botráns az volt a Tocsik ügyben, hogy ő, hogy ő mindent a törvény betűje szerint csinált. Tehát ő, ő úgy kereste ezt, a, tehát ez a. 707 millió forint, amit egy hónapos munkával keresett, ez az akkori minimálbérnek a 47.333 szorosabb volt. Tehát előre nagyjából megírták ezt a, ezt a végtelenül igazságtalan történetet, ami semmiről nem szól, csak erről, hogy lesz majd egy, Pártokra a ahol aki a jó helyen, a jó időben van, az sokat kap a közpénzből, és így tovább. Amilyen törvényes volt a privatizáció, a kollektivizált úgynevezett állami vagyonnak a magánkézbe juttatása, pont annyira törvényes, a jelenlegi, a jelenlegi újra privatizáció, vagy a, a nemzeti vagyon újrarendezése, vagy a nemzeti nagy felépítése, vagy most hívja, hívja Orbán Viktor, ahogy akarja. Ugyanolyan erköstelen, és ugyanolyan törvényes. Nehogy már most háborodjunk föl, amikor éppen Mészáros-Lőrinc gazdagszik, de amikor Gyurcsány Ferenc, meg az elvtársai tették ugyanezt, és hát persze vannak itt olyanok, akik valahogy mindkét rendszerben vagy mindkét struktúrában jól be voltak ágyazva. Lásd, Széles Gábor, aki, aki, aki a, a, a, a, a 90-es években posztkomcsi privatizátor volt, most nemzeti nagy tőke. Mert hát, jó helyen kell, jó pozíciót kell fogni minden körülmények között, úgy gondolom hogy Csányi Sándorra is ez vonatkozik. Az, azért nem e, ismered most... jól a létező szocializmust, mert csak a 80-as években éltél, ami már egy dekadens rendszer volt, ami már a fordulat után történt. És a fordulat előtt az volt, hogy a nép mivel elhitte a központi ideológiát, ezért meg is valósította. Én ebbe születtem bele, és nagyon világosan emlékszem arra a különbségre, amit a 80-as évek dekadenciája jelentett. Világfordulat volt egyébként 80 körül, akkor szabadult el nyugaton ez a monopólizé, és akkor jött ez a, hogy akkor itt számot a szociális a többi. Előtte, előtte nyugaton-keleten egyaránt a szociáldemokrácia volt hivatalosan uralma a világon. Az Egyesült Államok és a Szovjetunió Júléti dolgokért ke a, a posztányi szovjet rendszer szociáldemokra semmi más nem jutott eszükbe. Csak az, minden proinak legyen zsigulia. Ugyanúgy, ahogy Amerikában minden proinak van. Kedilekke vagy, stb. Min min Minnyi. Tehát egy, egy júléti egy dolog, a egy Jó, és a, a, van Egy nagyon fontos körülmény ahol én születtem. Amit nagyjából a, a szocializmus autorizációjának tekintek a magam részéről. Kénytelen vagyok, egy nevel otthon, lány nevel otthon, hanem a dolgozott, ott volt nevelő, kastély, szuperhely, Ö, nevel otthon vele cigány. Nagyon jól működött a nyibi. Sokan dolgoztak ott. Akkor még nagyon jól emelték ki a hátrányos helyzetűeket. Nagyon gondos nevelőtestület volt. Hatalmas intézmény. A falu jelentős részét tartotta el. A bent is lányok a jobb volt, mint a kintések. Illatos volt a hajuk. Uh, tehát az volt ott mi nagyon jól működött nagyon jól emlékszem 28 éve áll, körbe van kerítve, s masszerek őrzik, nem lehet bemenni, nem tudok sétálni gyermekkorom színhelyen. Jó, a parkban azért, mert azonnal elvették a nevelotthonosoktól, azonnal képrivatizálták úgy ér. Azonnal csináltak be hozzá wellness részleget és ízszálót, de azonnal tönkre is mentek, és akkor jelzálóként bekerült a... Hőgyész Japonyi kastéról beszélek, Győnyörű, elképesztően szép hely boldog gyerekkorom volt. Mindenki szuperül működött abban a rendszerben. Nem volt frusztráció abból, hogy a mocsoklád a két ajtóval miért keres húszor annyit, mint én, amikor sokkal kevesebbet dolgozik. Ez a para egyáltalán nem volt. Mindenki őszintén szívből volt demokrata, kedves... Nem, nem volt frusztráció, igaz, erre később kellett rájönnöm, hogy valószínűleg igen, ez nem egész Magyarországra volt jellemző, nagy különbségek voltak, és pedig pont abban, hogy a nép mennyire ment a hivatalos ideológiával. És ahol ment Hőgyész, Svádfalú, ott... Az nem volt diktatúra. Az az volt, hogy az egy nagyon jól működő szociáldemokrácia volt. Ott a TSZ is jól ment, az állami gazdaság is jól ment, a KTSZ-ben mindenkinek megcsináltak mindent. A pártitkár mérsékleten jó fej volt, de beterelték a lakosságot a falu problémáinak a megoldásába, és itt tovább. Mindent tökéletesen működött. Nem voltak, nem voltak különlegesen gazdagok, nem voltak különlegesen szegények. A cigányok se, a, a falu végi cigányok se voltak, mindegyiknek volt normális munkahelye. Mm. Nagyon jól integrált. Más kérdés, hogy már a szomszéd szakály az egy másik lakosság, és ezt Ilyes is megírta puszták népébe, amelyik a legdurvább szegény nem tudom ki olvasta, tehát a puszták népe ugye a, a nagy birtokók ellátó személyzete pff, az nagyon durva, nagyon szegények, nagyon lepattantak, nagyon hierarchikusak, végtelenül szegények és még hierarchikusabbak, szörnyűséges, de igen, de ő is mondja, hogy a, a svába az nagyon különbözik, stb. És a, És az ország részenként is. Tehát a kulság is nagyon más, Fejér megye is nagyon más. Én, és itt tovább. Ezért én, én azért is. Óva, óva nem inter, beszélve testről. Óva inten téged attól, hogy a nagyon jól működő gyermeknevelő intézet. Alapján ítéljük meg az államszocializmust. Talán értem, hogy csodálatos gyermekkorod volt, de hidd el, hogy nagyon sokan meg recskre nem gondolnak ilyen szívesen vissza. Meg az andrássi út 60-ra nem gondolnak ilyen szívesen vissza. Tehát nekik viszont meg nagyon sokkal kellemetlenebb élményeik voltak, amikor például a körmeiket tépkedték ki. Például meg áramot vezettek a heréjükbe például. Hát meg ilyeneket a pribékek. Tudjuk, akik korábban kis voltak, aztán az AVH átvette őket. Én értem, hogy neked csodálatos emlékeid vannak abból a kastélyból, ami akkor az árva gyerekeké volt, és akkor a a a, a a a lelenz gyerekek ott ott, ott a boldog gyerekkor éltek, és akkor terre te te erre így emlékszel vissza. De hidd el, hogy van egy alternatív története a szocializmusnak, amit meg Máshogy mesélnek azok, akik ezeket az éveket, vagy az ezt megelőző évtizedeket táborokban töltötték. Már említettem, hogy e... eszembe sincs védelmembe venni a sztálin terrort. Kíváncsi lennék, ugyanakkor, hogy hogy lehetett volna másképp gyorsan az igazságot érvényre juttatni, ezen a nagyon durva vidéken amúgy. Hát, ö... Tényleg mondom, eszembe is venni. De... Én, én főleg a posztáliné korszakról beszélek. Ami... Beszéljünk, a, a, beszéljünk a kádárizmusról. A... Beszélünk a kádárizmusról, bár én a, a 80-as években azt a szólásmondást hallottam erről a létező meg működő szocializmusról, hogy ezzel mindössze annyi a probléma, hogy a létező szocializmus az nem működik, a működő szocializmus az meg nem létezik. De ez persze egy ilyen 80-as évekbeli ellenzéki vicc. Pulsit. Most beolvastam, a Hayek, Hayek és Popper, a két nagy konzerti megmondó embernek a szövegébe. Semmit nem tudnak a szocializmusról, Ők a meghatározók abban, hogy mi a szocializmus, semmit Jó, nem tudnak Az a kérdésem, hogy a szociális ö, érzékenységhez, a, ö, a nyomor felszámolásához tényleg diktatúra kell? Ne. Nem megy máshogy? Mert ha nem kell, akkor talán kár volt a 80-as években, meg a 70-es években, ebben a posztálini korszakban, amit te úgy idealizálsz, föntartani egy olyan rendszert, amelyben nem lehetett szidni a MSZNP központi bizottságát, meg úgy általában nem lehetett szidni az ország vezetését, mert kiszállt a rendőrség, bevittek, és agyba főbe vertek. Úgy a kövön véresre vertek egész konkrétan, hogyha mondjuk ellenzéki voltál. Ezt hívják úgy, hogy diktatúra. Diktatúra. Értjük, hogy ez egy ilyen paternalista diktatúra volt, egy puha diktatúra volt, ahol nem kellett félni mindenkinek, és aki nem szitta a rendszert, azt hagyták élni. Értjük, hogy, értjük hogy annak a rendszernek volt egy, egy, egy logikája, volt egy előirányzott gondolkodása és működése, amit ha megtartottál, akkor nem kellett félned semmitől. Na de álljon meg a menet, hűr. na de álljon meg a menet Zsolt. A hitleri Németországnak ugyanez nem volt meg. Amíg nem volt háború, amíg Hitler nem, nem üzent hadat a Szovjetuniónak, mert utána azért tényleg nem nagyon volt más választása egy felnőtt férfinak, mint hogy Szálin, Szálingrád alatt haljon meg, mondjuk a húba fagyva. De mondjuk addig, az lett mondva, volt két fontos szabály, az egyik, vagy három, vagy négy, amit azért elég jó részben lehetett tartani. Ne légy zsidó, ne légy homoszexuális, ne légy kommunista, ne légy antifasiszta, ne szidd a rendszert, és hagytak békén élni. Hát, a, a hitleri rendszer ebben az értelemben nem volt sztálinista, tehát ott nem kellett az átlagos németnek félni, hogy jön a fekete autó és őt beviszik és agyba főbe verik, és sosem tudja meg, hogy miért. Hát ezt én nem így tudom. Hát e ugye e a, a ná náci az azért nagyon érdekes, mert ott egy sokkal fejlettebb kultúra megy bele a, a málnásba, de nagyon csúnyán, mélyen. Tehát a, a fortius félelem igazgat rendszert, hogy kicsit mindenki így beleszáll a rendszerbe, a rendszer nagyon élére állítja azt, hogy mész-e vele vagy sem, ezt nagyon keményen csinálták, egy kicsit mélyebben, mint a szovjet rendszer, ugye, illetve ez a Ugye itt is van, van ez a nagy köztéjes különbség, ugye, hogy aki nincs felünk, az ellenünk van, versus aki nincs ellenünk, az velünk van, van. Ez egy nagyon lényeges különbség. Lényeges különbség. A Kádár az, az tényleg úgy gondolkodott, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. Kvázi, ha ki akarsz vonulni a politikából, mi hagyjuk neked, hogy kivonulj a politikából. Ha azt mondod, hogy engem nem érdekel a politika, engem hagyjatok békén a politikával, nem akarok belépni a pártba, de ellenzéki sem vagyok, de, de kommunista sem vagyok, engem hagyjatok ezzel az egésszel békén, akkor ő békén volt hagyva ezzel az egésszel. Nem vitték el recskre. Nem vitték el az András, András juthat van be, is zárt. Nem, zárt. Nem, nem vegzálták, nem szállt ki a rendőrség, nem verték agyon, hagyták békén a picsába. Ez jelentette az, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. Nagyon ez fontosan egy, tényleg egy, ilyen, egy Igen, egy ilyen, egy ilyen rendszer volt, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. Ehhez képest a hitlerizmus tényleg egy totális diktatúra volt, de a diktatúra ettől még diktatúra. Azt gondolom, hogy a, Marx, a marxi világnézet egyik legfőbb tévedése, sőt, talán legfőbb tévedése az az, hogy egyenlősíteni akarja a társadalmat a helyett, hogy hadat üzenne a nyomornak. A szocializmus kísérlete abban az esetben lehet legitim, amennyiben tényleg az emberi, méltóságot, sértő, az emberi nemhez méltatlan nyomort a... Amennyiben a, tényleg egalitárius. Nem, nem, nem, nem ez nem egalitarizmus. nem a pénzben ez és szociabilitás, a vagyomban. Ez szociális érzékenység kérdése, nem egal, egal, egalitarizmus. A, pont ez a lényeg, hogy egyenlősíteni kell, vagy a nyomort kell megszüntetni. És sajnos az államszocialista kísérletek egytől egyig azt a választ adták, pedig az igazság az, hogy Marxból mindkettő kiolvasható, azt a választ adták, hogy egyenlősíteni kell. Na most a probléma ezzel van, ezzel az egyenlőséggel. Ezzel a géppisztolyjal, kikényszerített táborokkal, szöges drótokkal, fenyegetéssel, Fizikai erőszakkal, presszionált egyenlőséggel van a probléma. Az egyenlőség az nem jellemzi a világot. Ez az igazság. Az egyenlőség, mint ö, bármire vonatkozóan vannak. Lehet a társadalmat egyenlő súlyúvá, egyenlő szemszínűvé, egyenlő testmagasságúvá, egyenlő korúvá, egyenlő szexuális hajlamúvá. Bármilyen vonatkozásban egyenlővé tenni egészséges kísérlet volna ez? Mert ha erre az a válaszunk, hogy nem, akkor miért adunk ettől eltérő választ arra az egyetlen kérdésre, hogy érdemes-e a társadalmat egyenlővé tenni pénzügyileg, anyagilag, gazdaságilag? Miért különbözik az összes többi honatkozástól? Azt gondolom, hogy az egyenlőség, ez, ez idegen az embertől. Alapvetően idegen az embertől. Szerintem a feladat nem az, hogy az emberiség egyenlő legyen. A feladat az az, hogy minden embernek az emberi, hogy mondjam, a, a, az elfogadható emberi körülményekhez való jogát, azt vívjuk ki. Tehát, Melegvíz, fűtés, egy száraz és tiszta szoba, ahol egy ágy, ahol lehajthatja a fejét, egy gyereknek napi ötszöri étkezés, normális, normális körülmények. Elkerülni az éjséget, elkerülni az, hogy fáznia kelljen, ilyen, elkerülni az, hogy ne legyen tiszta víz. Tehát... Ez, ezeknek, tehát, hogy, ö, hogy, ö, ezeknek a kivívása, azt gondolom, hogy ez társadalmilag, erkölcsileg, szociálisan, kulturálisan egyaránt egy legitim kísérlet. De az, hogy egyenlővé tenni az embereket, és azért egyenlővé tenni, mert mindent abból levezetni, hogy kinek mennyi pénze van. Az emberi boldogságot ebből levezetni, hogy kinek mennyi van. És azt mondani, hogy ennek az embernek itt, a 26-os szám alatt van egy 154 négyzetméteres háza, a szomszédjában a 24-es szám alatt, meg ennek az embernek meg van egy 70 négyzetméteres háza. A kettő között van 80 négyzetméter különbség, tehát a 24-es szám alatt egy 80 négyzetméterrel boldogtalanabb ember él, mint a 26-os szám alatt. Tehát a 26-os számból át kell vinni a 24-es számba 80, nem, csak a felét, 44 négyzetmétert, ki kell a kettőt egyenlíteni, és akkor ezek az emberek ugyanolyan boldogok lesznek. És e, valójában ez a legszörnyűbb, mert az emberi iritséget. mert ugye itt mindkét szomszédnak mindene megvan. Mindene megvan, ami egy normális, egészséges élet leéléséhez szükséges. Fűtés, melegvíz, ivóvíz. Ezek az emberek, ezek boldogok lehetnének. De akinek kevesebb van, az szükségszerűen irigykedik arra, akinek több van. Ilyen az emberi természet. És jött Marx, és először a, a kultúránkban kijelentette, hogy ebben az irigységben nincs semmi rossz. Mert addig mindenki persze érezte ezt az irigységet, de valahol belül tartozott ehhez egy, egy tudás, egy mély meggyőződés, hogy ez, ez nem helyes. Hanem, hogy nem arra kéne fókuszálni, hogy a másiknak mennyi van, és én is annyit akarjak, hanem arra kéne fókuszálni, hogy mennyi az elég, mennyi a szükséges, és azt vizsgálni, hogy mennyien vagyunk még, akinek ez az elég és szükséges, nem teljesül. És róluk kellene gondoskodnunk. Ez a Marxnak, meg a Marxizmusnak a fényes oldala és a fényes olvasata. De azt látom, hogy a társadalmak többségében, ennek a, ennek a nagy kollektivista kísérletek a keretében nem ez az olvasat érvényesült, hanem ez a nagy egyenlősítésre vonatkozó frázis. És szólam. Mert valójában mi, magyar társadalom, a posztálinista időkben valóban úgy és annyiból és annyi négyzetméteren éltünk, mint Cinege, akinek a kiskatonák építették a házát. Tényleg? Cinege volt az egy első fecske, amelyik a, a 80-as évek korrupcióját átképviselt. Igen, igen. Igen, igen. Ez előtte cínege, nem cínege, mert Azért, mert valójában az a, a kádárizmusban nem ez volt a jellemző. Tehát Cinege az egy, az egy... Robi, az mit, az vársz, egy, figyelj, mit vársz, attól a történelemtől, amit pontosan leírtak neked, Mixát Kávántól, Ötvös Józsefen állt, Kosztvány üdezsőig, Moritzsig, Bondig. Tehát vegyük már észre, hogy az összes mocsok, amit a szocializmusra fognak, az helyi. Az összes polszovjet államban ezt, ezt játsza a, a szörnyűséges helyi erő, hogy minden, ami korrupció, mocsk volt, ami jól dokumentált az ő történetéhez tartozik, azok kommunisták voltak. <tos> <tos> Szóval, ja, tehát, a, tehát úgy tudnám összefogalni, hogy itt nem volt olyan mocskos. Itt nem voltak olyan nagy különbségek. Ezt visszafogták. Semmiben nem volt olyan mocskos. Tehát bűnözés, eleve nem volt durva közbeszéd, könyörgök. Nem volt tahó, tilos volt a tahó durva közbeszéd. De ez jó? A... Az jó, amikor tilos a tahó durva közbeszéd? De, de, mert, én e, mert, mert én ezt hívom diktatúrának, de lehet, hogy mások a fogalmaink. És akkor a... És akkor... Ö, tehát... Ö. Én nem mondom, hogy a tahó durva közbeszéd az feltétlenül jó. De a tahó durva közbeszédhez való jog, az feltétlenül jó. Tudod? És amikor ezt a jogot megvonják, és a helyére a... Rendőrszázados eljoga, a botja kerül. Köszönöm, mert már először is uh, minél jobban kiabálsz, annál inkább ilyen lózunkszerű, amit mondasz. Tehát a, s, e, egyáltalán nem, nem beszél senki arról, hogy, a, hogy ez az egalitárius dologban mindenkinek egyformának kell lenni. Egyáltalán nem erről van szó. Amit viszont hangsúlyoznék, hogy az, hogy az egyetlen jól megszámlálható, egzakt dolog a pénzben legyen az egyenlő környékén. Pont azért, mert, a, mert annak a minden elszállása az az őrület. Azt jól, azt jól lehet látni. Pontosan ez a meg... A többit azt úgy se tudod összevetni. Tehát valóban, valóban a megmérhetetlen dolgokat nem tudod összevetni. Azt, hogy s, és néha még ugyanabban a, ugyanabban a műfajban se értenek egyet az emberek, hogy ki a jó teljesítmény és ki a nem. És az is biztos, a jobb oldali is megírták, már John Stuart Mill is, aki nem volt egy nagy boldali, hogy a többség zsarnoksága ellen védekezni kell. Annak van egy, van egy automatikus ereje, hogy, hogyha ott, ott nem véded, Azt, aki hátrányos helyzetben van, az még jobban le, le fog szakadni, és ez senkinek nem érdekel. És ezt nagyon szigorúan kell szerintem tartani, és nagyon gyorsan uh, uh, uh, lőnie kell az aurora cirkálónak. Tehát nem, nem tudom, meddig akarjátok etabírozni ezt a rendszert. De, ja, Melyik ez, rendszert? Jó, és tírj, rendszert? figyelj, vegyük észre, Bocsáss hogy a hétköznapi élet, az összes intézmény az ez alapján ment tönkre szisztematikusan. Mindenhol egyébként, akár piaci tényező, akár köz, azért, minden intézmény úgy épül fel, hogy az alján a meg, és ahogy lépdelsz fölfelé, úgy exponenciálisan nő a jövedelem. Ez az egésznek a lényege. Ez a, ez a diszfunkciónak a biztos garanciája, amikor az intézmények nem azt csinálják, ami a dolguk, amikor kiürítik, mert úgyis más a lényeg. Ugye az a lényeg, hogy hogyha te eléggé feljutottál, akkor már óriási a valód, és rendesen fogsz taposni, és az igazságtalan rendszert igazgatni. Én, én azt gondolom, hogy amikor a skandináv modellre hivatkoznak a baloldal teoretikusai, mert következetesen a skandináv modellre hivatkoznak, akkor egy valamire felejtkeznek el, ami a Skandináviában, Svédországban, Dániában, Norvégiában nagyon jól teljesült és megvalósult. A Szovjetunióban, Kínában, Kambodzsában, Koreában meg nagyon nem, az, az az, hogy a jól működő a jól működő szocializmushoz, a, a, a beteljesült szociáldemokráciához, ahogy Skandináviában látjuk, alapjaiban egy jól működő kapitalizmus kell. Mert azt a, a közvagyont, Amit aztán elosztunk, igazságosan, azt előbb meg kell termelni. Nem nem. nem. De bizony! És sajnos, nem, ez, sajnos ennek a, a jól Ennek a jól működő, ennek a jól működő a kapitalizmusnak a felépítését a legtöbb szocial, államszocialista kísérletben megspórolták. Tehát, Igen. Tehát Norvégiában mind a piaci tényező, mind a közalkalmazott nem fogja átbaszni lehúzni a polgártársát. Ez nem tulajdonforma kérdése. Mere. Az se tulajdonforma kérdése, nem szocializmus, kapitalizmus kérdése, hogy, hogy Dél-Németországban állítják elő az Audit, a Mercedes-t, a BMW-t és a nem tudom micsodát. Ez egy sokkal komplexebb kérdés. Lényegében etikai kérdés. Magyarországon pedig azt látott, hogy hiába piaci tényező valaki úgynevezett kapitalista vagy nem kapitalista, hiába szocialista és így tovább, az mindenek abban fog idekezni, hogy, hogy okosba hogy húzhatja le a folgáltás. Ez, ez a döntő, ez, ural, ez, ez uraltele főleg a politikát. Nézzük meg a legutóbbi nagy szocialista kísérletet Venezuelában, ahol Hugo Chávez és Maduro vezetése alatt Venezuelát, amelyik a világ egyik legnagyobb kőolajlelőhelye. helye. A világ De egyik ő legnyomorúságosabb. Ő most úgy szocialista, hogy gyurcsány, mert akkor Tehát akkor nem a szocializmusról beszélünk. nekem a gyurcsányról nem a, a szocialista, a magyar szocialista jut eszembe, A nevében is egy legnagyobb hazugság. Van annál nagyobb hazugság már csak a magyar... Ez így van, ez így van. Most mi volt, fiatal fiatal demokraták demokraták hatalomra, mivel jutott hatalomra Hugó Csávez? Megígérte a venezuelaiaknak, hogy ki fogja söpörni innen a CIA segítségével hatalmon tartott amerikai olajlobbit, amerikai olajvállalatokat. Mert ezek kiszippantják Venezuelából a nemzeti vagyont, ami a venezuelai népnek a tulajdona, ez a, ez a temérdek olaj. Majd Venezuela ki, kitermeli ezt a rengeteg olajat, majd Venezuela fogja ennek, ennek az olajnak az exportjából származó bevétele zsebre tenni, és azt majd bőséges kézzel szétosztja, és Venezuela lesz a teljel-mézzel folyó kánoán, mert Venezuelában ez a rengeteg olajvagyon, ez mind az emberek kezébe kerül, és az emberek gazdagok lesznek. Erre szavaztak az emberek akkor, amikor megválasztották Hugo chavez -t. Mi lett a következmény? Hugo Chavez meghirdette a harcot a tőkével szemben, a gazdagokkal szemben, aminek az lett a következménye, hogy a tőkés osztály gyakorlatilag azonnal kivonta a tőkét Venezuelából. Venezuela szinte azonnal összeomlott gazdaságilag. Olyan mértékben, hogy hiába volt ott a tenérdekolaj a föld alatt, annyi tőkéjük nem maradt, hogy kitermeljék és exportálják. És most Venezuela, ahol már Maduro nem hajlandó átadni a hatalmat, annak ellenére sem, hogy elveszítette egy választást. Venezuela az... A földi pokol egyik bugyra, ahol nincsen elektromos áram. Egyáltalán nincsen semmiféle közbiztonság, semmiféle közrend. A politikai gyilkosságok zajlanak, és olyan menekült áradat zúdul a környező országokba, ami gyakorlatilag humanitárius katasztrófát képez. Ez, ez lett a legutóbbi szocialista kísérletnek, a legutóbbi nagy egalitárius ígéretnek a következménye. Annak, hogy harcolunk a tőkével és kollektivizálunk. Tehát megint csak azt látjuk, hogy először is kell egy jól működő kapitalizmus, és a jól működő kapitalizmus alapjain lehet megteremteni ezt a szociális piacgazdaságot, ezt a szociálisan gondoskodó államot. A jól működő kapitalizmus ahhoz kell a, az elmúlt 30 évben, jó, hát leginkább az első 20 folyamatosan más sem hallottunk, mint hogy nem a kicsi tortát kell tovább szeletelni és szeletelni, hanem kell sütni egy nagyobb tortát, és majd azt lehet szeletelni, és abból majd jut mindenkinek. És minden politikus újra meg újra elmondta ezt, de természetesen a nagyobb tortát soha nem sütöttük meg. Mert a nagyobb torta megsütéséhez az kellett volna, hogy jöjjön egyetlen egy őszinte politikus, aki azt mondja, hogy nem ígérem, hogy osztogat fogok, nem jött el az ideje, tudom, hogy mindegyik ötöknek jár. Mindegyik ötöknek több és több jár. De most ebben a ciklusban, most nem osztogatni fogunk, hanem most ebben a ciklusban föl fogunk építeni egy jól működő piacgazdaságot, megsütjük a nagyobb tortát, olyan állami bevételeket generálunk, amelyeket majd az azt követő, vagy az azt követő ciklusban, mondjuk 5 év múlva, mondjuk tíz év múlva, el fogunk tudni kezdeni szociális politikára váltani. De hogy ahhoz először ezt meg kell valósítani. Na most a probléma az, hogy a politikai osztálynak, és főleg a baloldalnak olyan mértékű a hatalomvágya, hogy azonnal az akármilyen gyatra minőségű kapitalizmus alapjain elkezd ígérgetni és elkezd osztogatni, az emberek pedig olyan ostobák és olyan önsajnálóak és olyan végtelenül kapzsiak és olyan végtelenül végtelenül rövidlátóak, hogy hogy nem érdekli őket. Itt és most többet akarnak. Ezt akarják és hallani ez a az emberek. A gazember baloldal természetesen behazud, behazudik a pofájukba bármit, amit csak hallani akarnak, és szétosztogatják azt a tortát, ami már nincs is. Ami már nincs is ahelyett, hogy megsütnék a nagyobb tortát ehhez képest ö, Skandináviában, és én elismerem az igazságaidat. Nyilvánvalóan ebben szerepet játszik az, hogy ezek a ö, skandináv társadalmak ezek sokkal kevésbé korruptak, természetesen ezek, ezek a társadalmak, ezek... Attól működnek jól szemben Venezuelával, és itt megint nem tulajdonforma kérdése, hanem egy történelmi, kulturális, nagyon komplex kérdés. Tehát de most nem lehet elhazudni, most, Robi, hogy a... Bocsáss tehát, meg, Zolt, ezzel ezzel a, nem lehet hogy a... Ezzel a szocializmus a, jellemezted a, a Csáveszel és lehet, a gyúj, Gyurcsánnyal? Mert szerintem semmi közel. Várj, de semmi köze semmi köze Tehát, ahol éppen tehát Éppen az, hogy brutális van egy... társadalmi katasztrófát okoz. Az újabb meg az újabb neomarxista kísérlet annak semmi köze Marxhoz, semmi köze a szocializmushoz, mindig csak annak van köze, amire éppen hivatkozni akarunk, egy, egy, egy, egy kastélynak, ahol gyerekek laknak, és ahol te nagyon boldog voltál gyerekkorodban. Nem, most ez egy, ez egy szép, de értem, hogy ez egy szép emlék, csak hogy a, csak, hogy a, a realitás az az, hogy, a, hogy a, ebbe a szocializmusba, ebbe a lázálomba, ebbe emberi milliók, százmilliók haltak bele a XX. században. És róluk nem lehet csak úgy elfelejtkezni, megvállat vonni, nem lehet elhazudni azt, hogy azt a nagyobb tortát igenis meg kell sütni. Igenis meg kell sütni, és a Skandináviában, Dániában, Norvégiában, Svédországban ezt a nagyobb tortát megsütötték, egy jól működő kapitalizmus alapjain építették fel ezt a szociális piacgazdaságot. A Periféria országaiban meg nem sütötték meg soha. És kvázi Oroszországban a feudalizmusból lépett át a társadalom ebbe a tervgazdálkodásba, ebbe, ebbe a brutális ö, kollektivizmusba. Kínában gyakorlatilag átmenet nélkül a, a a kulturális forradalom az kvázi azt jelenti, hogy átvettek, ott már nem pusztán átvettek egy új ö, gazdasági és társadalmi struktúrát, hanem kvázi a nyugati civilizációt magukra oktrojálták. Rá, rá szabta a nyugati civilizációnak az éppen aktuális társadalmi politikai trendjeit ö, Mao Zedong Kínára. És, és az volt a nagy álma, hogy a komplett kínai társadalmat nyomorban kell tartani. És ha bárkinek bármilye van, vagy bármit fölhalmoz, azt a gyereke jelentse fel, és vigyék el táborba, mert ha bárkinek bármilye van, ott csírájában újra képződik a burzsoázia, És arra le kell csapni. Na hát ezt hívják úgy, hogy egyenlőség. A rossz értelemben. Most ezeket nem lehet, nem lehet azt mondani, hogy ami nekünk tetszik, és amit ki akarunk emelni, az Marx, és az következik Marxból, és minden más meg nem az. Bocsáss meg. Most az jól értettem, hogy az eliteket vádoltad, és az eliteket vádoltad, és szegény ártatlan nép. Jó, tehát az mindenképpen egy, egy, egy központi kérdés, persze az összes ilyennél, hogy a nép általános etikai, politikai állapota. Tehát ugye a, itt az 50 évek vagy későbbi szociális alatti Magyarországnál is ugye ezt, ezzel, ezzel kapcsolatban érdemes érzékenynek lennünk, hogy, ez, hogy az is úgymond mi voltunk a magyarok, Tehát ugye, és azok a magyarok, akik ugye nagyon hajlamosak arra a paranoiás dologra, hogy azok valaki mások voltak. A, a, a zsidók meg a nem tudom kicsodák, és hát nem. Tehát a valahány besugó, valahány pártitkár, valahány nem tudom micsoda, az ugye az mind, mind magyarok voltak, ugye ez is egy nagy történelmi. Hogy a vizmus, hogy igen, ebben a térségben mindig is magyarok voltak a legdurvább kizsákványolók, akik mindenkerőtt magyarokkal zsákványoltak ki nagyon durván. Tehát e, igen, ez, a, ez, nagyon, ez nagyon erős, a, és ez sikerült is, eddig eljutott a magyar kultúra, hogy megnevezte a két fő problémáját, turániátok, törökátok. És uh, valóban az van, hogy, uh, hogy lényegében nem, nem volt soha uh, nemzeti alapon, magyar alapon vállalkozás a Kárpát-Verencében. Ez nagyon durván így van. És most is az van, hogy... Uh, Főleg akkor van nagyon durvány, amikor ugye nincs ilyen külső, expanzív hatalom, amivel paranoias játszmát játszik, ugye, mint a török, a Habsburg, meg a szovjet. Amikor magára marad az a még durvább, a horthy az egyetlen mondani valójával, meg a, igen, meg a rendszerváltás utáni, ami a, a magyar történelmnek ez a legsötétebb korszaka, a 2010-től. 90-től, szépen lassan, de akkor ugye csak lassan építik le a még létező működő dolgokat, de aztán tényleg így tíz után már, aztán így high megfelelve, megfejelve, és a, tényleg a végső primitivizmusnak ezt a fokát, hogy ezzel lehetett választást nyerni, hogy egyrészt aki megvertő kilóra és tahó az mind engem szolgál, És akkor van még két, nem tudom, hány millió, akinek meg rendezek egy ilyen migráns válság sztorit, éveken keresztül tudom neki és elhiszi, tehát ezt a lefattalanságot. szépen megsélt a, a jog, gyerekek, a jog, a jogállam. Tehát nyilvánvalóan szükségünk van jogra erre az ősi dologra, azt tisztázza, hogy mit csinál a közösség, mit szabad, meg mit nem, szabályozza saját magát, és szabályozza a vitás a tagjai között, ám de ezt a rákos daganatot, amelyik, amelyiknek sikerült ezt megcsinálnia, ugye, hogy a szerű a Fidesz, az egy összeesküvés. Minden jól működő összeesküvés csak úgy, csak tudattaladó működik, úgyhogy nem beszélik meg. Hanem egymásra találnak alszorszörűek, meg is köszönhetjük a történelemnek. Tehát a Fidesz szavazók, uh, oké, okay, nem azt mondom, tehát a Itt világosan elkülön a szaramát. Bocsássál meg, miért, miért, miért kezeljük mi külön a Fideszt, meg a, meg az, a Fidesz által uralt uh, nemzeti együttműködésrendszeret, a... vagy a 2010 óta zajló magyar történelmet, az azt megelőző 20 évtől. Bocsás, meg, a... szerintem, szerintem nincsen semmi érdemleges különbség. Mit tett meg, a Fidesz ez alatt a kilenc év alatt, amit előtte az előtte húsz év alatt, vagy amit a 90-es évek privatizációja során a szocialista maffia nem tett meg. Mit hát tett? egy, egy a... nagyságrend különbség van, de egyetértek egyébként. Hát nézd. Ö... Már kis ki fejtettem, tehát igen, valóban. Hát, én a rendszerváltással végig így voltam, mint, a, mint az ellenzék a fidesz -szel. 95-ben sokáltam be, hogy nem, itt nem történik felelősség diszkuszió. A Magyar Parlament nem látja el. Ezek, ezek, akikre a politika van bízva, ezek a legfelőtlenebb, idiótebb, rövidlátóbb, önző útva emberek. És nagyon illegesít a diskurzusuk, a média, egy 95-ben besokaltam, egyszerűen hiába akartam felőségtéves polgár lenni, nem tudtam nézni semmilyen hírműsort, és ez azóta is tart, nagyon ritkán tudok belenézni néhány dologba. Nem tudom felítom. Elmondom, hogy szerintem itt az történt. Voltak a kommunisták, jött a rendszerváltás, és a kommunistáknak a fele az visszavonult a politikától, mert látta, hogy ez a kísérlet bedölt. A másik fele a kommunistáknak az azt hazudta, hogy ő valójában nem is kommunista, ide kitaláltak egy kifejezést a kommunista és a demokrata közti átmenetre, azt találták, hogy reformkommunista. Tehát, hogy ő reformkommunista, ő valójában mindvégig demokrata volt, hanem ő a párton belül a diktatúra felépítményének keretében készítette elő a demokráciát a több párt rendszert és most, hogy eljött a több párt rendszert, belőlük lettek igen, a hongyulák. Belőlük lettek a a, a, a, ö, a Ők, akik korábban a diktatúra eszközei és fogaskerekei voltak, és lám demokratákká vedlettek át. Kifordították a pufajkát, és kiderült, hogy öltöny. Nem, és, ö, nem voltak és... komoly demokraták. Nem, hogy valójában sosem voltak kommunisták, vagy sosem lettek demokraták. Nem tudjuk, melyik az igazság, de valamelyik hazugság. Há, vagy kommunisták nem voltak. Erre mondta azt Márai Sándor, látnoki erővel, hogy a kommunistától még nehéz lesz megszabadulni, mert senki nem olyan veszélyes, mint egy bukott eszme képviselője, aki már nem az eszmét szolgálja, hanem csak-csak, csak, csak is a zsákmányt hajtja. Jaj. Na, tehát Tehát ezek, ezek voltak, ezek az úgynevezett reformkommunisták. És akkor voltak a demokraták, és sajnos a 30 évnek a mérlege az az, hogy ezek a volt kommunisták, ezek a se nem kommunisták, se nem demokraták, ezek a, ezek a politikai vállalkozók, ezek a, ezek a hétpróbás gazemberek, ezek a politikai szédelgők, ezek a privatizátorok és... és és senki földjének a senkiei, a lakói az elvtelenek, ők magukhoz rontották a demokratákat. Ezekből az egykori demokratákból, akiket ezek a posztkommunisták magukhoz rontottak, magukhoz rohasztottak, ebből lett a Fidesz. Ez a Fidesz, amelyik ma már maradéktalanul működésében maradéktalanul készített, Egy srófra jár a kommunisták vagy posztkommunisták működésével, de a lózungjai azok jobboldaliak, sokszor hortisták, mert hogy a 20. századnak erre a, erre a nagy szekértábor harcára, erre a nagy ideológiai harcára, amit most, mostanában leginkább kultúrharcként neveznek, erre feszítik fel a saját legitimitásukat és ebből merítik a saját hatalmukat. De hogy valójában semmi különbség. Nem látom, hogy tényleges különbség lenne. Valójában az inga visszaleng, a posztkommunista brigád gazdaságilag, pénzügyileg kőkeményen ö, ö, maximalizált hatalmat, pénzt és ö, befolyást a médiát gyakorlatilag privilegizálta a 90-es években. És nem pusztán erről van szó, szellemi fölényt is kialakított. Tehát ténylegesen a baloldal a 90-es években szellemi fölényben volt, és ő diktálta a szellemi trendeket. Mostanra ez az inga gyakorlatilag -oldal. a másik oldalra. A jó, akkor hí hogy hívjuk? Róvi, azt neked. Nem volt valóddal, oké, okay, a poszkomcsi brigád. Azt okay? neked, hogy ne hidd el, hogy mindenki szocialista, aki szocialista humbuggal jön. Könyörgök. Tudd megkülönböztetni. Jó, de te sem hidd el, hogy mindenki fasiszta, aki fasiszta humbuggal jön. Jó? De akkor maradjunk ebben. Most nem figyeltem, mit Mondom, mondtál. akkor te is hidd el, hogy nem mindenki fasiszta, aki fasiszta humbuggal jön. Ö, jönnek? Jönnek. De, ó, igen, a érdekes. Hát igen, mert a szocialista, igen, mert a fasista az, az... Maradjunk abban, az hogy nekünk itt most a 21. Is. században már se kommunisták, se fasisták nem jutottak. Na a kommunisták, még a fasisták még hittek valamiben. A, az offshore számlán kívül Ezt valamiben. Tényleg hittek valamiben. Tényleg hittek. Bár ne hittek volna. Bár ne hittek volna. A 20. század nem lett volna ilyen véres és ilyen kegyetlen. Sajnos hittek. Ezek a mostaniak, persze a mi szerencsénkre, mert ezért már nekünk nem kell messzes gödörbe megdögölnünk, már nem hisznek. Már semmiben. Csak a tőkében. Hát akkor végünk van, mert vannak a hívők, meg vannak, vannak a cynikusok Vannak hívők? Hát ugye ja, voltak, bocs. Uh -huh. Ö, szóval, hogy... Én azt gondolom, hogy az államszocializmus sokszor azt gondolom leginkább, hogy egy jóhiszemű kísérlet volt. Egy új reformáció, Isten nélkül. Ez volt Marx nagy, nagy társadalmi kísérlete. Újra kell alkotni az evangéliumi szegénységnek a, a társadalmi programját. De mivel, hogy már túl vagyunk a felvilágosodáson, meg mivel, hogy Marx maga is ateista volt, Immár Isten nélkül. Egy Isten nélküli új reformáció. Egy Isten nélküli új evangélizmus. Ez a marxizmus. Csak hogy pont a kimaradt összetevő, pont az Isten. Ez az a hozzávaló, ami nélkülözhetetlen sajnos, és ez a nagy tanulság. Nem lehet újra ö, új evangélizmust hirdetni Isten nélkül, mert. mert Mert látjuk a következményeket. Tehát látjuk, hogy, hogy amikor még az, az, az egyháznak, ugye Istennel együtt megvoltak a sötét, emberellenes működésének a, a precedensei. Ilyen volt például az inkvizíció. Tény, hogy az evangélizmus Istennel felvértezve is borzalmakra volt képes. És aztán nézzük meg, hogy Isten nélkül mire volt képes. Helyezzük az inkvizícióval szembe a gulágot. És akkor látni fogjuk, azt, látni fogjuk azt, hogy Isten ebből a képletből sajnos nem kifelejthető. Úgy hívják, hogy Jahve? Hívjuk úgy, hogy Jahve. Bár elvileg nem szabad kimondani, de hát most és már kimondtuk. Van kaporszak el, vagy nincs. Hát, ahogy te elképzeled, érted? Ez teljesen rád van bízva. Inkább Gályának hívnám. Jó, hát hívd így, de, de tudod, a lényeg nem is ez. A lényeg az, hogy ha kiveszük Istent a képletből, akkor előbb-utóbb jönni fog egy pszichopata, népvezér, aki benyomul a helyére. Egy Sztálin, egy polpot, egy Hoxha, egy rákosi, egy. egy. egy. egy Fidel Castro. Egy Mao Zedong. Egy Kim Jong-un. És a társadalmak és a államszocialista kísérletek újra meg újra kitermelik ezt a figurát, aki benyomul az Isten helyére, átveszi a szerepét, és rosszabbul játsza, mint a, a kaporszakálú barátunk. Rosszabbul, rosszabbul, kegyetlenebbül, és megtölti a meszes gödröket hullákkal. És És, és a probléma az, hogy a ez a Ez, az, ez a népszuverenitástól megfosztott, népre hivatkozott, mert ezek népi köztársaságok voltak egytől egyik, mert folyamatos volt a hivatkozás a népre, csak éppen a népet nem kérdezték meg soha. Csak éppen egyetlen választást nem írtak ki. Vagy ha írtak, akkor lehetett szavazni az MSZNP-re meg a hazafias Népfrontra, ami az MSZNP volt, hát tulajdonképpen nem Light. És gyártottak nekünk egy ilyen Lightot, hogy fönntartsák a választás lehetőségét, és közben meg azzal pózolták, hogy ők a népköztársaság. Annyira népköztársaság, hogy mi szavazhattunk rájuk, vagy rájuk. Ugye? Ez volt a népköztársaság. És a probléma, hogy a népszuverenitás, amit gyakorlatilag kisöpörtek a hatalom mögül, helyére felépítettek egy olyan struktúrát, amelyen ezek a pszichopaták úgy szaladhattak végig, mint a nickel A porontól a csúcsig. Egy olyan létrát, amin... Amit egy demokráciában nem lehet csak úgy egy pszichopata Stalinnak a, a, a csizmájában így szépen végigrohanni. Így a porontól a, a, a padlásig. És sajnos azt látjuk, hogy minden egyes ilyen államszocialista rezsimben az ügyeletes pszichopata megmászta ezt a létrát, és elfoglalta az Istennek az üresen hagyott trónszékét, amit hát Marx nem töltött be hanem azt mondtam, hogy hát akkor itt majd Darwin szelleme fog lebegni. Pesti vagy? Tehát a, a nagymamámat is említettem, aki döbrög közön volt kultúr, mindenes kultúrájz Korán elvált, az anyáról elment közre elvégzett közben levelezően szombathelyen egy népművelés szakott, és ott üzemeltette a könyvtárat, a mozit, meg a íróolvasó találkozókat. Eleve volt kultúráz. Arra is úgy emlékszem, mint egy jól működő valamire. Ma Dómbováron, ami egy 30 ezes város, nincs mozi. Viszont őgyesen a 70-es években heti négy alkalommal volt mozi, és ott láttam a főművészet összes nagy alkotását. Michelangelo Antonionitól ing már be és még a korhatárosra is beengedett a szabukkal csüányukája. Uh, inkább ezekre emlékszem, mint ezek, igen, tehát valóban a lecsik messze volt tőlünk. Uh, és a, erre az Isten dologra egy pillanatra visszatérnék, hogy, hogy gája, és az nyilvánvalóan ugye a bioszféránk, ez, a, ez az Isteni lény akinek a szubjektivitásunk felét kell alkotnia szerintem. Tehát csak félig meddig vagyok ez, a másik az a bioszféra, és ez most kijelződött. tehát aki nem gondolkodik globálisan, az felelőtlen. Ez a kapitalizmus fő problémája is. Tehát a kapitalizmusnak az, a, az az alap problémája, hogy ott egy részérdek felülírja, ellenében megy az egész érdekének. Hát akkor most, most intéznék egy, egyébként, ebben tökéletesen egyetértünk. Tehát ebben a kis ökoszólamodban én azt hiszem maradéktalanul osztozni tudok. Ugyanakkor intéznék egy vádiratot ez, ez a, ez a poszt kádárizmushoz, amivel kapcsolatban te olyan kellemes és szép emlékeket dédelgetsz. Miért tartunk itt? Miért tartunk itt az elmúlt 30 évben? Miből képződött meg a magyar társadalomnak ez a... 2000 évről a... beszélsz, Robi? Nem, nem, a... nem, nem, nem, nem. Miről nem, nem, beszélsz? Nem, nem, a a hódoltság Magyarországáról? Nem, nem, én 1900-től... 900... 1900 a 57-től 89-ig. Ahol szintén csak... 1957-től 89-ig. Mindenki mindenki ellen van Tököliről, a 4. negyedik nem, országrészt nem, akar létrehozni nem, a többivel szemben? Nem, nem. Én Kádár Jánosról beszélek, és Acél Györgyről. Vagy Bontóvár megyéről beszélsz, amiről Mikszát kámán beszél, ami, ahol a, a megye vezetői a központból folyószabályozásra küldött pénzek 90%-át nyúlják le, és ebből él a megye 1907. Van egy olyan érzésem, hogy dekonstruálni akarod ezt a mi kis vitánkat, mikor tökölivel jössz. Mert azért, azért mert, a, mert a kommunizmus a a Fox egy csomó olyan dolgot, ami helyi betegség. És ez az egész keletre, keletre így van, Váljuk. nem először mondom. Rákosi Mátyás megpróbálta megtörni a magyar társadalom gerincét. 1956-ban kiderült, hogy nem sikerült neki. Nem sikerült megtörni a magyar társadalom gerincét, bárhogy próbálta. És ekkor jött Kádár János és Acél György egy új tervvel. Nem szabad tovább feszíteni a hurt, mert láttuk, hogy ez a húr, ha feszítik, elpattan. Láttuk 1956-ban. Itt még egy 56 nem lesz. Szerintem ez előre be volt kalkulálva, hogy először lesz -e egy terror, és akkor utána megyünk át szociáldemokráciába. Hát, ha rákosítva vagy Gerőt megkérdezted volna erről, hidd el, hogy ők nem így kalkuláltak. Hát igen. Ne, nem ez volt a tervük. Rákosinak a... annyira nem volt ez, nem ez volt a terve, hogy haláláig nem jöhetett haza Magyarországra egyáltalán. Igen, nem, engedték, már... hogy nem engedték, hogy ő. Ő, ő, ő, ő, ő, ő rekonstruálja a sztálinizmust Magyarországon. Hidd el, nem tudjál, ő rajta volna, a végsők sztálinizmus szálin. marad. Tehát, jött Kádár János és jött Acél György egy teljesen új tervvel. A magyar társadalmat meg kell rontani. A magyar gerincet nem megtörni kell, meg kell hajlítani. A magyar társadalmat bűrészessé kell tenni a saját elnyomásában. A magyar társadalmat korrumpálni kell. Igen. Warburgal, igen, hétvégi házzal korrumpálni kell. Érdekelté kell tenni a szocializmus. Úgynevezett szocializmus, úgynevezett sikerében. Valójában nem csak a magyar társadalmat kell korrumpálni, valójában Marxot is korrumpálni kell. Marxot is meg kell hamisítani, Meg a magyarokat is meg kell hamisítani. Például fogjuk Marxot, és azokat az oldalakat, amik arról szólnak, hogy például nem maszekoljunk, azokat kitépjük. Ugye? És lehessen maszekolni. Lehessen kiskereskedelem, meg kisiparos, meg, meg, meg mindenféle kis Kis, kis ez, ez nagyon érdekes koncepció, amit mondasz. Mert? Az, azért örülök, hogy mondod, mert, mert nem, nem ilyen nyíltan kifejezve, de a többség ezt gondolja a kommunistákról. Ki egy vagyok ezzel a modellel szemben. Tehát, hogy a, ö, nem avastad értelően a könyvemben az ötödik pecsétről szóló írásomat? Erre most nem emlékszem. Mert ott nagyon részletesen tárgyalom ezt a problémát a a figurája, tehát a, a, arról beszéltem most. Igen. Aki furcsa módon, mint Darth Vader vagy boldamort, különösebben meg nem jó magyarázható motivátókokból, okokból, végtelenül gonosz, rosszat akar az embereknek, de sőt, szisztematikusan minden addig megszerzett nemcseki intelligenciáját erre mozgósítja. És ezt kritizáltam ezt a figurát, hogy, én, hogy az én tapasztalatomban ilyen nincs. Ez egy ilyen Nietzséből, meg ilyen Ortegaigászettből, meg nem tudom micsodából ilyen kicsit paranójás módon összerakott figura, de én nem ismerem ezt az embert, én nem ismerem ezt a gonosságot, Sokkal a év gonoszságot ismerek csak. A gonoszsághoz a legközelebb obutaság a áll. Túlságosan démonikusnak találod ezt a figurát. Én, Igen, én, és, és pszichológiailag igazolhatatlannak. Tehát ez, ez, amit mondasz, hogy akkor hogy van, egy, van egy ilyen szisztematikus valami, amiben így beszállnak egy csomóan, és akkor ez a lényege, hogy mindenki kádár, minél rosszabbul érezze nem, a magát, nem, nem, és nem ezt azért... intézményrendszerben fölépítik és meg, megcsinálják hozzá, és ez a fő céljuk, ez tényleg, ez ilyen... Kádárik, kádár, nem azért rontották meg a magyar társadalmat. Mert, mert olyan gonoszak voltak, hanem mert ezt találták. Jaj, ez rohadtották egyetlen... meg a magyar társadalmat, Robi, figyelj, Igen. erre mondom, hogy a magyar történelmet. Igen. Nézzél bele, nézzél bele a rendszerváltás a... előtti magyar hétköznapok életébe. Né Nézd meg, én, én hogy, milyen, hogy milyen politikai én, én, én rendszerek voltak, milyen gondolkodásmódok voltak a sunyiságnak, az úrhatnámságnak, a szolgalelkűségnek, milyen turbulenciája volt, és Magyarország még nem a legdurvább, ugye? Mert ez kompország, kelet és nyugat között. De minél keletebben ez annál súlyosabban. Ne fogjuk mindezt a szocializmusra könyörgök. Az, én, én, én, nem, én nem, nem, nem fogok semmi olyasmit a szocializmusra, amit nem a szocializmus teremtett meg Magyarországon. Sajnos ebben a, ebben a vonatkozásban a szocializmusnak a felelőssége az nem kétségbe vonható. Az, hogy a, a, a, a posztálinista kommunisták, ahogyan te fogalmaztál, Magyarországon a komplet társadalmat, a komplet értelmiséget magukhoz hajlították, magukhoz rontották. Mindazokat, akiket lehetett. Mindazokat, akikkel az acélkultúrpolitikája arról szólt, hogy azokat, akiket lehetett, azokat olyan kompromisszumokra kell kényszeríteni, amely kompromisszumoknak a mentén az autonómiájuk és a, és a Ö, önmaguk és a társadalom iránt érzett felelősségük az megtörik, az meglazul. E, Ez volt, akivel meg tudta csinálni, például örkénnyel, amit mondasz. Meg tudta csinálni. Volt, amit mondasz. Bélával nem tudta megcsinálni. Ezért Hanvas Bélát az életében soha nem adták ki. Sőt, a rendszerváltásig soha nem adták ki, hanem szamizdatban, meg, meg, meg ö, ö, kéziratokban terjedt. Tehát pontosan tudjuk, hogy voltak olyanok, akik nem hajlottak. Pontosan tudjuk, hogy kádár és acél hajlította. Hajlította a társadalmat, hajlította az értelmiséget. Hajlította önmagához, és leginkább hajlította a föld felé. És voltak olyanok, akik nem hajlottak. És pontosan tudjuk, hogy kik voltak azok, akik nem hajlottak. Tudjuk, hogy Márai nem hajlott. Tudjuk, hogy Hanvas nem hajlott. Márai tudjuk, nem is hogy Keresetben tisztva. voltak, akik nem hajlottak, mint akik hajlottak. Tudjuk, hogy Vörös Sándor hajlott. És ennek az volt az ára, hogy Vörös Sándorból ilyen gyerek vers, vers, verseivel tudta... Tehát ő belőle tulajdonképpen egy ilyen gyermekköltőt csináltak. Azért, mert ez volt az ára annak, hogy Vörös Sándor publikálhasson. Ezen ment tönkre Vörös Sándor és Hanvas Béla barátsága. Robi, kik ezek az idegenek, akik hajlítanak, mindent megszerveznek, és még Vörös Sándort is behúzzák a nagyon mély Fokoli csőbe Posztálinista, kommunisták. Igen. Igen, Acél György és Kádár János. Igen, ők. Ők ezek. Ők ezek, akik, akik, akik meghajlították a magyar társadalom gerincét. Hát ez, ez, ezek magyarok, vagy nem magyarok? Te, Kodály Zoltán köztük van. Úgy gondolom, hogy Kodály Zoltán hajlott. Igen. Ő hajlott. Igen, de és de ő az az igazság, hajlott, hogy ő már Rákosina... Ő, az ő az az hajlott, igazság, hogy ő már... másokat is hajlít. De az, az igazság, hogy ő már Rákosinak is a, is a, a szövetségese volt. tehát hogy Kodály az azért rossz példa ide mert Kodály az nem pusztán a, a kádárizmusban vett részt, tehát, hogy ő már ő már Rákosi mellett is Hát mint túl sokan, magát. ugye? Hát igen, ö, most ő Veres Péter a, a népi mozgalom nagy része Erdei Ferenc Igen, igen, így és Hát így, ő hogy puszipajtás persze, csak partner Tehát ö, jól tudjuk azt hogy a kádárizmus az az rengeteg olyan engedményt tett, amely hozzásegítette a magyar társadalmat ahhoz, hogy megszeresse a diktatúrát. Azt hiszem, hogy erre te vagy a legjobb. Előkezőleg, tehát uh, már a. már a. a antidemokraták tapsolnak. Hát én antikommunistáknak hívom inkább őket, de persze ez szóhasználat kérdése. Ugye mit akartam mondani? fontosat akartam. hogy megszerettette a szocializmust az emberekkel. Ja, hogy a, igen. Tehát, hogy a e, fogalmazunk, hogy ez nem, ez ugye egy egy a diktatúra. Ez egy érdekes dolog, hogy a, a holti Korszak, tehát hogy ott is fáj nagyon súlyos, nagyon puszt a szer politika és uralom. Milyen. Nagyon hasonlítom Astanihoz. Egy döntő különbség van, hogy akkor van egy erős, radikális balos, egalitárius, a magyar nép szegény nép felvirágoztatásáért nagyon elkötelezett és hajtós népi mozgalom. Népírók. Ja, igen. Német László, I. és Gyula, Szabó Dezső. Így van. És nagyon sokan vannak. Igen. És egy meghatározó kultúrtörténeti hagyomány. Igen. Nagyon sokak szemléletét formálják, magyar ifjúságért és itt tovább. Ők, az ő politikai szövetségük a kommunistákkal a háború végén Hogy úgy mondjam, természetes, azért, mert a, mert a, konkrét, a konkrét politikai megold, megoldásaik nem állnak távol. Tehát az ideológiájuk nem áll távol, és igen, mindenkerülött ebben az egalitarizmusban, hogy el kell venni az egyházi nagybirtokokat, és a... És a többit, és... Uh, igen tud, ne, Csak tudod, és... az a probléma, hogy a sztálinizmus, meg a rákosi rendszer nem csak az egyházi nagybirtokokat vett el, hanem mindent. A padlást lesöpörték, tudod? Ne? Azért ezt, tudod, az egyházi nagybirtokoknak az elvétele a, abban Azt gondolom, hogy a népírók maximálisan egyetértettek. Aztán, amikor jött a padlás söprés, ott a népírók, már a jobb érzésűek, azok azt mondták, hogy hát én eddig tartottam veletek, basszátok meg, ezután nem. Hát nyilván nem volt könnyű megszervezni az egész gazdaságot egy teljesen új, új rendszerbe. Muszáj volt lespörni a padlást, világos, hát ez nem könnyű. Egy teljesen új rendszerbe, új, radikálisan új heurisztikákat kellett kitalálni, természetesen. Jó, tehát az, hogy igen, tehát most újakat ilyen letrecsk. Uh, igen, tehát igen, az biztos, hogy ez uh, ebben igaza volt a kommunistáknak, ugye, a szociáldemokratákkal szemben, hogy ezt reformista úton soha nem fogod tudni megcsinálni. És kíváncsi vagyok most, a, de, most, mit, a fog, de mit nem fogsz tudni megcsinálni? Tehát mi az, amit annyira meg kellett csinálni, és amit a reformok útján nem lehet? Kíváncsi vagyok, hogy, a, hogy, ilyentől, Reck, hogy ilyentől, vagy a kulág, vagy mi? mi az, amit nem lehet reformista Robi, úton megcsinálni? Robi. Mert Svédországban Ugye. nem volt szocialista forradalom. Norvégiában, Dániában nem volt szocialista forradalom, hanem reformista úton lett megcsinálva mindaz, ami ott van. Akkor hát mi az, amit Stalinnak, meg Rákosinak, meg Enverhodzsának, meg Polpotnak és hát reformista úton nem sikerülhetett volna. Mi ez! Amit annyira meg kellett csinálni, és hát nekik sikerült ma! Eföjöttem, itt akartam. Tehát csak azt nem mondja nekem bárki is hogy Magyarországot nem lehetett volna demokratikus úton modernizálni, hanem ehhez tálinizmus kellett. Pusztán azért, mert Horti nem akarta. Nem volt hajlandó. Mert ez a, ez a, ez a modernizáció, ez, ez, ez a Magyar, Magyarországon mindig is felemásra sikerült. Mindig is, mindig is megmaradtak a feudális zárványok, meg a feudális működésnek a... a, a a struktúrái. A nemzeti együttműködés rendszer, a most fennálló rendszer is ilyen. Nagyon bízom benne, hogy a történelmi tapasztalatok, például ez, az kiokosít bennünket abban, hogy ez reformista módon is fog, de most nem tudom, hogy ebben egyetértünk-e. No, abszolút. Tehát hogy az, hogy az, hogy a rendszerváltás után szerzett na vagyonokat egy jó darabig, én minél alacsonyabbra a szavazok vissza kell venni. Greysak tolni kell, ezt én, én tényleg nem, nem látok más. Tehát ez, hogyha, hogyha ezt legitimáljuk és így marad, akkor én boldogtanul de, halok mi meg. Igen, de milyen, milyen vagyonokat kell a, a Mészárosét? Hát igen, ott, ott kezdődik. És a gyurcsányét? Gyurcsányét, természetesen. Szerintem olyan... És a színes jól, jól, jól be lehet lőni. Na jó, világos. Hát, tehát a, a törvénytelenül, vagy törvény, minden törvényesen történt, az erkölcstelenül Szerintem szerzett... Szerintem nagyjából az összfagyon pénzösszegre be lehet lőni. Én most ezzel nem foglalkoztam, nem mondani egy konkrét összeget. Ez nem olyan túl nagy pénzösszegre, hogy mekkora vagyon maradhatnál a maximum. És igen, és ezt reformista módon lehetőleg. Ahhoz viszont, nem tudom, tehát egy, egy olyan radikális változás kéne a magyar közgondolkodásban, hogy ez reformista módon történhessen, a, amiben, amiben nem... ember akar kérdezni valamit. Egy ilyen során, megtörténnek a nagy a pénzelvétel, az elkülönítelen pénzek elvételével maximálisan egyetértek. Mi történne egy, egy Európai Unióban a magyar munkásokkal? Tehát kiknek dolgoznának? Mert mi a valószínűleg az angoloknak és a franciáknak? Milyen fizetéssel történne ez utána? Lenne ahhoz utána elvárható, jogos lenne az, az elvárás, hogy nekünk német vagy francia fizetésünk legyen? Azért jönnének ide, hogy olcsók legyünk. továbbra. megy. -e? az a probléma. Elbont vagy onnan, hogy onnantól kezdve egy német, a saját német érdekeit fogja szemülőt tartani a Dován. Hát abban semmis iratni valót nem látok, hogy Magyarországnál molcsó munkerőjű, dolgozó ország, alacsony hozzáadott értékeket képző. A hozzáadott érték az a fizetés. Hát ez egy, ez egy óriási közgazdasági hazugság, hogy a hozzáadott érték az az valami komoly. Tehát, hogy... hogy Hogy Magyarország attól kerülne veszélybe, hogy hirtelen akkor a munkások több pénzt kérenek, és nem jönnének ide a nyugati Azt javaslom, hogy aki beszél, hozzá akar szólni, az jöjjön ki, és kap egy mikrofont, és akkor úgy, úgy tegye fel a kérdését, mert az a célunk, hogy aki majd utólag ezt meghallgatja, ezt a beszélgetést, az is követni tudja. Be, is bevallom, hogy én ezt üdvözölném, mert ez azt jelenti, hogy felzárkoztunk nyugathoz, és, és itt is az átlag munkás ugyanúgy elég sok uh, keres és az, hogy nem, nem bedolgozók, csak a magyarok, ezt üdvözölném. Csak te tényleg az a, az a probléma ezzel a, a bedolgozói munkakörrel és az a, az a legnagyobb probléma azzal, hogyha nincsen saját ereje egy, egy országnak, hogy Nyilvánvaló módon egy német ember a német ö, vállalatából haza fogja vinni a pénzt. Tehát, hogy anélkül, tehát, hogy valami olyasmi megoldásra lennél kíváncsi, amit tényleg megteremti itt a, bocsánat, itt a nagy sietésbe, megteremti a, a pénzt a, arra, hogy a magyar emberek, magyar munkája valóban többet érjen, mert én értem, hogy az egyenlőség az egy jó dolog. Valószínűleg ezt nem vitatom el. De egyelően szegénynek lenne nem olyan nagy móka. Tehát természetesen nem, nem arról beszélünk, hogy mindenki legyen szegény, hanem arról beszélünk, hogy, hogy ott, ahol nem növekednek, nem növekszik a gazdasági olló, ott, a, ott az alacsonyan levők, az úgynevezett szegényebbeknek is van mindenkelőtt szabadideje. Mindenkelőtt lehetősége élni kultúrára, utazásra és így tovább. Szemben szemben a, a, a, ezekkel a bérmunkásokkal, akiknek, oké, okay, most, most kicsit, föl, föl, ugye, akik mindig csak annyit csinálnak, hogy a hogy a szegény lepatant helyi ö, bérnek egy picit fölé kínálnak. És valóban ez az, amit a jóléti, amúgy, szociáldemokrata országok nem léptek meg, csak belpolitikailag, külpolitikailag nem. Tehát külpolitikailag valóban van nemzetközi kizsákmányolás. A, a nemzetközi tőkinek hatalmas felelőssége van abban, hogy, a, hogy az IKEA a lengyel munkásoknak mennyit ad, milyen képzettségű munkákat tesz oda, Kortosan. és milyen képzettségeket de, de, hagy de, magánál, és azok mennyit keresnek. Ezért, ezért vagyok muszáj egyetérteni a Robival azzal, azzal kapcsolatban, hogy egy erős gazdaságra épült helyes szociális demokrácia az, amelyik egy általános ország szintű boldogságot tud elérni. Tehát egy szegény országban hiába ér, érjük el az egyenlőbb, pénzzel osztást, amit amit gazdas gazdasággal igazolt, hogy nagyobb boldogságot eredményez, sőt, nagyobb gazdagságot is eredményez, általánosságban véve. De ha ezt egy szegény ország teszi meg, akkor, akkor azzal körülbelül kiterölhetjük, amink van. A, muszáj támogatnod a lepattan Ha nem támogatod őket, még durvábbak lesznek, még többen lesznek. Bővítetten termeli újra magát a hátrányos helyzet. Legalapvetőbb szociológiai közhely. Azért én jelezni szeretném, hogy ezeket persze elvisíkon az ember nagyon egyetért, meg egyet akar érteni. Ezzel, amit mondtál, hogy a, hogy a gazember módon politikából származó erköstelnő szerzett vagyont vissza kéne venni. Úgy a mészárosoktól, mint a gyurcsányoktól, úgy a szélesgáboroktól, de... Csányi, Sándorok. Csányi Sándoroktól, satöbbi, satöbbi, satöbbi. No de, szeretném jelezni, hogy ez nem fog menni. Egyrészt ezeknek a vagyonoknak a zöme az már offshore-ban van. Tehát nem tudod visszavenni, nem férsz hozzá. Ez, ez az egyik. A másik az, hogy magyarországon... Hát, sok mindent meg lehet csinálni. Hát, de, ja, sok minden meg lehet csinálni, csomó. hogy ne tudd elvenni, nyilván és ők ezt mind megcsinálták már. Az biztos. de hogy de Orbán el nagyon sokat. Hát igen, és, de hidd el, hogy mindegyiknek van. Ennyi, eh, ehhez van eszük. A másik, hogy, hogy Magyarországon minden magyar vállalkozó kezén lévő tőke, gyakorlatilag minden magyar vállalkozó kezén lévő tőke, Jó formán a politikából származik. Szinte kivétel nélkül a politikából. Valamilyen módon a politikából származik. Tehát az, hogy tisztán a piacon magyar vállalkozó törvényesen és erkölcsösen és a kapitalizmus működéséből fakadóan termelje meg a saját vagyonát, ez a kivételés nem a szabály. Na most ilyen alapon gyakorlatilag jóformán az összes magyar kézen lévő tőkét újraállamosítanád. Újra De ennek a következménye egy Venezuela. Csak szeretném jelezni. Ennek a következménye egy újabb Venezuela lenne. Még hogyha igazad is van, és, és jogos lenne, és korrekt lenne, gyakorlatilag ö, gyakorlatilag ö, gyakorlatilag társadalmi katasztrófába ö, sodornád ezzel az országot. Én azt gondolom, hogy ehhez képest Szerintem az lenne a helyes, húzni egy vonalat, egyszer a történelemben azt mondani, hogy most nincs revans. Egyszer azt mondani. Mert sajnos ez tart minket a 20. században, hogy újra, meg újra jön egy újabb rezsim, jön egy újabb elit, És azt mondja, hogy akkor most hadat üzenünk az előzőnek, és visszavesszük azt, amit az előző ellopott, és megtoroljuk rajta, és bássuk őket az orgoványi erdőben, nyakik, stb. stb. stb. Hanem egyszer jönne egy olyan rendszerváltás, amelyik azt mondja, hogy most nagyvonalúak leszünk, megtarthatjátok a lopott vagyont, de az országot vissza kell, hogy adjátok. Én azt gondolom, hogy Sajnos ezt, a nagy, igen, sajnos ezt a nagy vonalúságot nem lehet megspórolni, attól tartok. Mert hogyha újra revánst veszünk, és megpróbáljuk, megpróbáljuk visszavenni, gyakorlatilag, most mi lenne ennek a következménye? Persze papíron nem nyírnád, tehát elméletileg nem nyírnád ki vele az OTP-t meg a MOLT. Gyakorlatilag tudjuk, hogy de, ez történne. Most van két vállalat, amelyik még valamennyire a régióban működik, azokat így kinyírnád. Ja. A, a, a következményei... A, hát, szem, a szemléleti forradalom után nem. Mikor látunk, de mikor látunk társadalmi tulajdonban Robi, működő, állami, állami menedzsmenttel azt, működő azt magyar vállalatot, ami jól működött. Azt még nem tisztáztuk, hogy a, a hidegháborút, ezt nem a kapitalizmus nyerte. Azt a nyugat szocializmus nyerte. A kapitalizmus, hogyha nem korlátozzák, az egy idiótaság. Pontosan annyiban, Ugye, amennyiben ott, ott a részérdek Ha sikeres, fullosan felülírja mindenkinek az érdekét. Nem az a legfontosabb, hogy valamely részérdek saját üzemszervezési racionalitása a legpengőbb legyen hanem az, hogy egy országban mindenki otthonosan érezze magát. És az bizony szemben fog állni az egyes üzemek, az egyes, egyes termelőegységek uh, racionalitásának érdekeivel. Igen, de tudod, uh, Venezuelában is ez volt, a, ez volt a cél, hogy minden venezuelai Igen, boldogul, Venezuela de... azért nem jó példa, mert, mert, mert, mert Latin-Amerika. És Latin-Amerikában még nem látták komoly igazi demokráciát. Hanem ellenkezőleg. Meg azt látod, hogy kicsit ilyen a, a posztsovjet és az összes korrupt térségre jellemző viszonyok vannak. Rettenetes viszonyok vannak Dél-Amerikában. És a politikai, etikai De Venezuela dolog... történetének van két, két jelentős korszaka. Az egyik a Hugócsávez előtti, a másik a Hugócsávez utáni. A Hugócsávez előtti Venezuela is egy rettenetes hely volt. De nem lehet összehasonlítani a Hugócsávez utánival. Bocsáss meg. Én értem, hogy mind a kettő egy szar hely volt. De az egyikben, a Hugo Chavez előtti Venezuelában volt közbiztonság, volt elektromos áram, volt valamiféle közrend, és a, az utcán nem bűnbandák uralkodtak, hanem volt valamiféle társadalmi béke. Ami most gyakorlatilag a legsötétebb. Most azt kell, hogy mondjam, hogy Venezuela oda zuhant vissza, ahova, ahol. Nem tudom, az ISIS. De most megint nagyon a... idadekvált ide a, a, a Venezuela, mert ha jól értem, akkor, akkor egy ilyen gyúcsányról beszélt, Tehát aki magát szocialisták mondja, ilyen szocialista uh, humbuggal jutott hatalomra, de nem az. De, nem de az. ki az igaz de szocialista, nem... aki reprezentálja a szocializmust, akkor a jó példát az, szeretném hatalom, most már hallani. Az, aki hatalomra kerülve is... De nevet, nevet mondj kérlek. Tehát... Mert ha nem tudunk nevet mondani, akkor probléma van ezzel az ideával. Tehát... Mert ha nem tudunk egy nevet mondani, aki jól csinálta, és mindenki szarul csinálta, akkor miért kéne újra megkísérelni? Miért kéne újra megkísérelni, ha nem találunk egyetlen embert, akire jó példaként tudunk tekinteni, hogy na akkor ezt akarjuk, így akarjuk csinálni, ahogy ebben az országban is. Itt van a kipontozott rész. Melyik országban, Zsolt, melyik országban? Melyik vezető csinálta jól? Melyik szocializmus végződött sikerrel? És kérlek, ne a szociáldemokráciákat, ne a skandináv országokat említsd, mert én magam is szociáldemokrata vagyok. Nekem az államszocialista diktatúrákkal van problémám. Nekem nem a szociáldemokráciával, és nem a szociális érzékenységgel, és nem a demokratikus körülmények között működő, szociális rendszerrel van bajom. Nekem a jóléti piacgazdasággal a világon semmi bajom nincs. A szocialista forradalom viszont életveszély. Szeretném jelezni. És akkor szeretném, hogyha megneveznéd azt a szocialista forradalmat, aminek nem ez lett a következménye, ahol máshogy alakult a dolog, úgy, ahogyan szeretnénk. Csak ismételni tudom magam. Uh... Tehát az, hogy most háromszor gúnyosan utaltál erre, hogy, hogy, a, hogy az én gyerekkorom az pontosan tanúsítja azt, hogy, hogy az a helyzet, az a szituáció, hogy, a, hogy a, ez a, akárminek is nevezzük, nagyjából a bízik állításait végrehajtotta, valóságba áttette, és ez. És ez főleg az előtte és utánához képest mérhetetlenül demokratikusabb. De hogy hívhatod, bocsássál meg, a hogy hívhatott, bocsáték. Mint ami előtte után volt, én, de, én csak ezt a mondom. meg, hogy és, hívhatod és demokratikusnak, figyelj. hogy hívhatott ja, demokratikusnak ja, azt tudom, a rendszert, ahol nem volt választás. Volt, nem volt. választás. Miért mondott, hogy demokratikus. Egy reski, kő, kőbányában De nem, a nem hagyjuk már recsket. A Kádár beszélünk. Ne, hagyjuk récsket. Csak kérlek azt mondd meg, hogy, hogy nevezheted demokratikusnak. Nem akartam itt gúnyolódni a te gyerekkorodon, ami a a, a, a kastélyban zajlott, én nem akartam. A te, a te szép emlékeidet a szocializmusból, de nem reprezentálja, bocsáss meg, nem reprezentálja, nem reprezentálja. De, de az még az... azt is elmondhatom neked, hogy a 80-as években a Pécsi Egyetemre jártam, nagyszerű évek voltak, világszínvonalú egyetem volt, világszínvonalú egyetem volt. Én értem. Mindenki... mindenki az lett, Jó, ami rendben, gondolt lenni. Rendben. A Pécsi Egyetem ma pedig, világszínvonalú. ma is egyetemen tanítok, ma pedig a, tehát az, aki nem tanálnak megy, és már tudja, hogy hova, az elveszett. Az mehet a, a, a Boszhoz, meg a Vodafonhoz bedolgozni a szarérhújét, eladni a drága idejét. És nincs már Miskolszon, nincs Pécsi más. Egyetem világszínvonalú egyetem volt a a, a kastélyban pedig árva gyerekek nagyszerűen éltek és nagyszerű gyerek a volt A szóvjet kérdés... tudományosság világszínvonalú volt szemben a maival. Igen. Eleve volt. Világszínvonalú Kurvasok tudományosság. ember dolgozott már csak, a, már csak az a kérdésem. Nézzél bele bármelyik tudományákban a szovjet korszakban minden tudomány százezer ember művelt magas színvonalon. Ma minden behalt. Ha, ma nincs kultúra. Kádár Bárjában a szovjet rendszerben, az 1980-as évek szovjetuniójában két szovjet gyereket, akik farmernadrággal kereskedtek, halálra ítéltek és kivégeztek. Két szovjet kölyköt a 80-as években a szovjetunióban, mert farmernadrágot adtak el. Feketén halálra ítéltek és kivégeztek. Na most az volna a kérdés, de a tudományos. Nem értem ennek, amit mondasz. Tehát semmiért. Megtörtént eset. Oké. Okay. A, el, én, elhiszem. én értem, hogy a tudományosság rendkívül magas szinten áll, de, de nem értem ezeket ez a a, a pont a 80-as években itt. Tehát megtörtént a 80-ban? Meg. 80-ban az apukám akart eladni, az Olimpián voltunk Moszkvában, farmert. A na, na hát veszélyesen éltetek. Bizony. És a, és a csávó, aki ilyen, volt, ilyen nagy ö, egyetemi kollégiumban volt, aki ilyen szintfelügyelő volt, ahol a magyarok voltak, apám így a szobába, elhelyította, jó, jó képzett elvtárs voltam akart vásárolni. A, ö, ö, te ö, azt mondod, hogy a Pécsi Egyetem világszínvonalú volt, a szovjet tudományosság világszínvonalú volt, már csak az az egyetlen kérdésem. Megért ez egy diktatúrát? Jó, tehát az, az, igen, ez most tényleg ismételgetjük magunkat, hogy, hogy, hogy szerinted lett volna a gyorsan bármi váltás, ilyen... Aki kérik az emberek véleményét a saját sorsukról? dez ja, a kérés szerint a demokratákba, szeri hírtelen hogy kikéri az összes, bizonytalan véleményét, nem, nem az összes, szépen lassan demokratikusan. Nem, az emberek véleményének a kérésére. A, a demokráciának. Tudod, a demokráciának az, az alapintézménye alap a választás, továbbá hogy megkérdezzük az embereket, kikérjük az emberek véleményét arról, hogy kik képviseljék őket, és szabadon választhatnak közülük, és bárki elindulhat a választáson, állampolgári jogot fűződik a választáshoz, és a megválaszthatósághoz. Ez, ez a demokrácia alapintézménye. Nyarod, amikor felszínes. ez nem teljesül, nem beszélhetünk demokráciáról. Felszínes és tudod, te, demokra te demokratának ö, tekinted magad, demokratának nevezed magad, demokrataként hivatkozol magadra, és közben érvelsz a diktatúra melle. és mellett. Hogy nem volt alternatívája a diktatúrának a 80-as években, meg a 70-es években Magyarországon. És hogy milyen nagyszerű diktatúra volt. Hát akkor mit jelent ez, hogy demokrat? A, a Mindenk előtt egy érzület. Mindenk egy szisztematikus viselkedésmód. Senkit nem néz el le. Mindenkit megtisztelsz. Mindenkinek, mindenkinek az egyenlő jogait televel ismered. Az esélyegyenlőségét. Szisztematikusan ez alapján szervezed és esélyegyenlőség volt a Kádár rendszerben. Tehát az, aki belépett a pártba, az a, az a 800 ezer ember, aki belépett a pártba, az egyenlő esélyekkel bírt, mint a többi, aki nem lépett be. Te tényleg komolyan ezt gondolod, hogy a 80-as évek Magyarországán, vagy a 70-es évek Magyarországán Szerinted esélyegyenlőség minden, volt? nem pártnak olyan cinikus volt, mint te. De az mondja, mondja a hölgy, hogy inkább, mint most. Tehát a, a, az államszocializmusban inkább volt esélye egyenlőség, mint most. Hogy ne? Hogy ne? Hát ne, ne kegyél, tehát Robi, semmit nem tudsz bazd meg. Na jó, ez az érve, ez volt az első érved, amivel tényleg figyelj, most ne azt ne kell, hogy mondjam, hogy bazd Ol meg. el, é. figyelj, olvasd el bazd meg. Ferge Zsuzsa 70 évekbeli munkáját, hogy legyen fogalmad arra, hogy hogy működik az iskola, milyen szempontok vannak, egy, egy, a, egy a terepet nagyon jól ismerő szociológus, mit szól fölfelé... De én értem! Mit szól fölfelé, de, milyen De Bocsássál meg! Bocsássál meg! Mi a, mi a te bajod, a jelenlegi. Figyelj, akkor a lózungokat mondasz, az meg, annyira nem ismered a, a, a részletes élete. Mi a te. Ö, ö, ö, tehát te, amikor, a, amikor ö, ö, a, a jelenlegi Orbán rendszert kritizálod, és a jelenlegi Orbán rendszerről elhangzik, hogy nincsen benne esélyegyenlőség, tényleg a 1970-es, 80-as évek államszocializmusa az, amit jó példaként fel akarsz hozni nekünk? Tényleg ahhoz képes kell lesz, mert oké, okay, azt mondod, hogy jelenleg nincs esélyegyenlőség. És akkor hozzad föl jó példaként, nem tudom, Dániát, vagy hozzad föl jó példaként Svájcot, vagy hozzad föl jó példaként Ausztriát, de ne az 1980-as évek Magyarországát, mert akkor azt érzem, hogy valójában mi a te problémád ezzel a mostani rendszerrel? Ha te a 80-as meg a 70-es évek Magyarországát kívánod vissza. Nekem, az én számomra, az én szememben ez a két rendszer túl is hasonlít egymásra, és egy olyan rendszert akarok látni, amelyik ezeknek a közös bűneit egyaránt nélkülözi. Nektek a cinikusoknak, az antidemokratáknak a közös bűneit? Visszautasítom, hogy akár cinikus lennék, Csak? akár antidemokrata. Ö Nem, én egyáltalán nem tudom, hogy mire alapozod, hogy cinikus. Egyáltalán nem tudom, hogy mire alapozod. Tehát, hogy ez, ez valóban sértő volt. Meg az, hogy antidemokrata. Tehát antidemokratának lenni az azt jelenti, hogy inkább írjuk ki a választást, és inkább szabadjon indulni rajta, meg inkább szabadjon szavazni szabadon arra, akire gondolsz titkosan, mondjuk. Ez egy, e, e, ha ez, ha ez, ez az antidemokratáknak a, a védjegye, és akkor te vagy a demokrata, aki amellett érvelsz, hogy a 80-as évek milyen nagyszerű világ volt, mert bár a hazafias népfront és az MSNP közül lehetett választani, de csodálatos volt a tudományos élet és a Pécsi Egyetem világszínvonalú. És te vagy a demokrata. És én vagyok az antidemokrata, aki a mellett hogy hát mégis csak írjuk ki a választást. Hát bocs, de ennél abszurdabb vitám még nem volt. Csak, uh, csak uh, költői túlzás volt, hogy uh, többes uh, másodikban antidemokrata ezt a mindenkit nyilván uh, csak költői túlzás volt. Ja, tehát nyilván fontos ez a választás, de azt akartam hangsúlyozni, hogy, hogy szerintem a, a demokrataság az egy komplexebb, mély, mélyebb dolog, és, és jól látjuk a képviseleti parlamentáris rendszernél, hogy hát... Szóval ez nem egy formális biztosíték igazából s, a, semmire, hogyha nem, nem elég mély a demokratosság. Igen, de, de ennek a szónak, hogy demokrata, ennek van egy jelentése. A démosz uralmát jelenti, vagyis a többség uralmát. Tehát a többség uralmát, ez azt jelenti, hogy hát igen, kiírjuk a választást, és megmérjük, hogy mi a többség. Ehhez képest a kommunisták azok meg egy élcsapatnak, a kommunista élcsapatnak az uralmát hirdették. Ez volt az úgynevezett proletár diktatúra. Ideológiája. Nevezéke szerint proletár diktatúra a kommunisták élcsapata egy kisebbség, a bolsevik párt, elit, az amelyik uralkodik a többség fölött. Ez nem demokratikus, már csak azért sem, hiszen hogy a neve proletár diktatúra ellentétben a demokráciával. Igen, de a mond, demokrácia de mégiscsak a többséguralma. A többséguralmához egyáltalán Robi, Robi. meg kell szavaztatni az embereket, hogy kiderüljön, hogy mit, mi, melyik a azt, többség is takar. Azt, azt mondja, hogy proletár diktatúra. És akkor igen, itt van két típusú ember. Az egyik, amelyik ezt felhasználja a saját felfelé mondja a túrára, jellemző, annak az elit csapatára jellemző. Köszöjeket, de csak ürügyként használja, tehát egy súnyi. És van a másik, akár pártag is lehet, anyukám ilyen volt, aki komolyan gondolja, aki számon kéri a pártitkáron, és mindenként. Legalábbis megkérdezi. Csak tudod nekem az a tapasztalatom, hogy az utóbbi a veszélyesebb. A, a, a, ha már kommunista, akkor inkább legyen korrupt. Mert ö, a, az ritkábban végződik ö, messzes gödörben, az a sztori, amikor a korrupt kommunisták vezetnek, akik tulajdonképpen lopni akarnak, tulajdonképpen rabolni. Jobban lehet tisztelni az elfű kommunistákat, de jobban is lehet rettegni tőlük, és indokoltak rettegni tőlük. Ez egy tőlük. projekció. Hát én azt gondolom, hogy ezt a paranójás projekciót a gulák, az elég jól igen. igazolja. De, Recske elég jól igazolja. De az Andrássy 60 elég jól igazolja. Kambodzsa 1979 ja, most elég jól igazolja. Nem sorolj még egyszer. Parano és én vagyok paranójás. Tehát, igen, és ez, ez az a... Nyugodj le egy picit. Tehát, hogy hatérjek vissza erre a, erre a fortios film igazgat fasizmus kérdésre, hogy Igen, ez egy nagyon fontos problematika. Csak, csak szerintem euh, tehát azok a rossz tulajdonságok az emberekben, amik ezt, ezt a szörnyű rendszert létre tudják hozni, azok nagyon el vannak osztva. Tehát itt nagyon nehéz elválasztani a májtól, hogy tulajdonképpen ki, kis az a, ki az az ágás aki viszi bele a rendszerbe a mocskot, a, a gyűlöletet, az erőszakot, stb. Ez nagyon komplex. Ezt, ezt azt a te, te digitáljaid nem ábrázolják jól szerintem. Bocsánat, csak közben Kérdéselek itt szó volt egy kastéról, akkor én szeretném elmondani, hogy nekem jelentős számú német rokonaim vannak, most azt tudni kell, hogy a kommunizmus az úgy tekintettes svábokra, hogy kikiáltották őket kollektív bűnösnek, hogy ők a nácikkal együttműködtek, és nekem például Dédapámnak ugyanúgy volt egy ilyen kastélya, ha már így szóba került, és ezt szépen elvették. Elvették. A rokkolmenai másik részét, idősapám részéről pedig kitelepítették az országról, mert hát kollektíve bűnösök voltak. Tehát kijelenthető ez hogy, ez, hogy ez igazságos rendszer? Tehát mindenkire nézve, tehát kollektíve kijelentek valakiről az, hogy, hogy te, te egy náci háborús bűnös vagy, és, és takarodj az országból. A... Tehát igazságos? Te szeretnél vele kényszeríteni, aki telepítéssek védelmezője szerepben, nem. Viszont a ját és tehát ott hőgészről is telepítettek ki. Tehát az, az, viszont érdekelne, hogy te mit gondolsz erről, hogy akkor a nagypapánynak volt egy kastélya, vagy dílapádnak, hogy azt elvették, az erről mit gondolsz, hogy az... Hát nem Azt tudom. Hogy... Jogos-e valamilyen szempontból, vagy nem jogos? Te úgy mondanad, a... hogy jogos elvenni ö, bárkinek a tulajdonát? Mert, ö, tehát hogy, oké, okay, itt az újraosztásról volt szó, de én olvastam ebben a témában könyveket, és nem hogy újraosztásról volt szó, mindenkitől elvettek mindent. Tehát, ö, most tudnék, most... Van egy nagyon jó könyv a Leningrádban, nem, Leningrád kapujába voltam. Egy ö, olyan német katonáról szó, ö, szólt, aki ultra, kon, tehát, hogy konzervatív családban született. Ö, a nácikkal is rosszba állt a családja, meg a később a kommunistákkal is. És. Ö, és egyébként diszidált nyugatra, tehát hogy konzervatív volt, de még de a liberális, tehát hogy liberalizmushoz is úgymond hozzá kellett szokni. De, tehát hogy ott is, abban a könyvben is az volt leírva, hogy mindenkitől elvettek mindent, tehát itt nem volt semmi igazságos újraosztás, meg ahhoz is szeretnék hozzászólni, hogy ezt a, azt mondtad, hogy a hideg háborút a szocializmus nyerte, szerinted? A nyugat 1946-ban, amikor, amikor, na, képzeljük el 1946-ot, a háború után egy lerombolt Európát. Abban igazad van, hogy ezt a harcot a Szovjetunió megnyerhette volna, mivel Olyan mértékű volt a. Na, Na, szóval. Bassza, meg esetők, semmit sem szóval, olyan mértékű volt a szegénység a. Nem is, a nyomor Európában, hogy tényleg csak a kommunizmus tudott jó alternatívát nyújtani. A, a brit gazdaság az összeomlóban volt. A, a német gazdaságot pedig ö, próbálták szétszedni, a, a, a Szovjetunióban például nagyon sok gyárat vittek, tehát hogy fogták, szétszerelték és elvitték a Szovjetunióba. És ö, ha nincs a Marshall terv, akkor ö, lényegében a Szovjetunió határa valahol az atlanti utcánál húzódott volna, ugyanis Európa a szovjetek kezével jutott volna. És én nagyon örülök, hogy sikerült a nyugati nagyhatalmaknak az a, ez a berlini légi művelet, amin el tudták látni Berlint, mert akkor, akkor most tényleg, ha az nincs, akkor Európa szovjet kézzel lett volna. Ez kevésség valószínű, de én is örülök, hogy így uh, alakult, hogy nem foglalt el a Szovjetunió egész Európát. Ez nagyon csúnya lett volna. Valóban. Szabad elvű vagyok és demokrata, sziasztok! Volt itt néhány kijelentés és kérdés, amit szerintem egyeteműsíteni kellene. A szocialista, államszocialista rendszerre kapcsolatban, amikor felmerült a, az, hogy embereket elvisznek, állami terrorban akkor, ami azt, mondtá, hogy mondtál, hogy jól szűrt volt? Pontosan szűrt? Ezt hogy kéne érteni? E, figyelj, most ezt tényleg elhárítom, hogy a, hogy a sztálini e, e, terrorból én bármit is a videómban Igen, és hogy kell érteni? E, Azt, azt, ezt valóban jól hallottad, tehát e, e, úgy látom, hogy elég jól szűrt a, a belügyminisztérium a rendszer. Tehát, e, tehát valóban a, a radikális legalitarizmus, a, a szocializmus De ez mit jelent, hogy jól szűrt? elleni emberek, A Definiát szempontok alapján ellen, hogy kiket visznek el. Akik ez ellen felszólaltak, és, és elkezdtek szervezkedni, aki ez alapján gondolkodott azokat, becsukták igen. Ez, ez Akkor jól értem. Hogy... Ez a diktatúra, így van, bizonyos gondolkodás Nem. És mindent mondja, rosszul engednek. szűrtek volna, nem értem ezt a megjegyzést, nem tehát, ha jól szűrt, akkor azt értem, hogy azt jelenti, hogy az államszocializmus szempontja szempontjai alapján rendkívül pontosan definiált szempontok alapján vitte embereket. Ezt jelenti, hogy jól szűrt. Igen, pontosan szűrt ebben, Igen. Hogy Tehát nem volt hanyag? Nagyon jó. Pontosan szűrt abban, hogy aki a rendszernek határozott... Erőteljes és aktivizmusra hajlamos embere, azok, igen, azok. Köszönöm az egyértelműsítést. Volt egy kérdés, ami meg volt kerülve, hogy úgy fogalmaztál, és ehhez kapcsolatban úgy fogalmaztál, hogy a szocializmus az egy nagyon fasz a dolog, csak az erkölcsi, meg morális minőség nem volt meg a társadalmakban, és ezért. Ment szaarral lényegében. Így van, besúgókat se tudtak volna szervezni, hogyha, hogyha a közmorális Akkor Van olyan, hogy. Tehát, hogyha a magyarok olyanok, hogy. Ja, hogy. Apa, ne már. Ja, nem? hogy nem, nem volt elég kérdező magas kérdező, az erkölcsi minőség is. Dobjam fel. Ja, hogy ők nem akartak. Ha egyetlen magyar se tudnak erre rávenni, akkor nincs, nincs titkos. Értem, férkőség. szóval a társadalom minőségének alacsony mi volt a tehet arról, hogy besúgókat tudtak toborozni? Igen, és nem egy szerencsés. Tehát nagyon sok, nagyon sok szutyok halmazódott fel a magyar történelme. Ezt az is. Egyértelműsítést, egyértelműsítést is köszönöm. Tudsz olyan társadalmat mondani ma, ahol elég magas az erkölcsi név ahhoz, hogy megvalósuljon az igazi szocializmus? Hát uh, igen ez ez sajnos nem igen egy megint a, megint a hogy Ez megint a keretnyugat különbség, hogy hogy ott ahol, ott, ahol nagyon korán elkezdték, elkezdték gondos gazdái lenni a földnek Térben és időben hont foglalni, összerakni történelmileg is a hagyományt, ami annak a Földnek, térségnek a megműveléséhez kell, azok, azok fejlettebbek lettek, azoknál belsőre kiküzdött. Ez a, az, hogy, az, hogy a másikat embernek tekintem, és tudom, hogy akkor jó mindenkinek, ha az országban mindenkinek jó. Ez keleten... Melyik nem de Én értem, hogy miről beszélsz a történelmben, soha nem valósult meg. Soha. Persze, nyilván erre kell törekedni. Csak az a kérdés, hogy géppisztolyjal törekszünk erre, vagy milyen eszközökkel törekszünk erre. Hány, én a géppisztoly szószólója. Ne, ne, ne, bocsánat, bocsánat. Nem, nem, nem, nem, nem. Én a liberális demokráciának azon belül is a szociáldemokráciának a híve vagyok. Te meg a szocialista forradalomnak, Bocsás meg, de az egyikhez a géppisztoly, az jobban hozzátartozik, mint a másikhoz. Erről vitatkozunk itt most. Nem te vagy az, ne vedd ezt ilyen személyesre. Az az eszme, amelyet most hát védelmezel, vagy amely mellett érvelsz. Tehát hogy a, a, az a kérdés, hogy most hány, minden évszázadonként meg kell mérni az emberi minőséget néhány ilyen gulággal, meg, meg tömegsírokkal, hogy na, most már elég jó-e az emberi minőség. Próbáljuk meg újra a forradalmat, hiszen már eltelt 50 év. De nem, nem, arról, nem arról, hát, hát a, ugye, a, az a szocializmus, ami megvalósul forradalom által, forradalmi szocialista, hogyha, hogyha a Zsolt elismeri azt, hogy csak Jogállami keretek között, csak reformok árán. És nem lehet elvenni emberektől törvénytelenül mindent, mert a, mert, mert a szocialista rendszerek a 20. században az emberektől mindent elvennek. A jogállamon egy nagyon a kacajt szabad hallatnom. Bocsánat. Létezik az a cinikus rendszer, amelyik átírja a törvényt, meg a jogot úgy, hogy így neki jó legyen. Meg van az, amelyik fogja... És na, tehát mindegy, mindegy. Szerintem csak egy valamit hadd kérdezek tőled, Zsolt. Te ö, a 60-as években Kelet-Németországban éltél volna, vagy Nyugat-Németországban? ez egy nagyon egyszerű kérdés. Inkább, ha választanod kéne a kettő közül, melyikben élnél inkább? NDK vagy NSK? Igen. Mikor? Ez e, kával szerintem inkább éltem volna... Akkor az Észak-Korea-Dél-Korea teszem. Ha lehetett volna választani. Hát világos. Hát teljesen egyértelmű, hiszen ott, ba, ba -ja, ha beszéltél -ja. volna a barátoddal politikáról az utcán, nem viszel a rendőr. Tényleg... Világos, hogy az NSK hát éppen egyetértett, bocsásson meg, uram, éppen egyetértettünk. Egyetértettünk abban, hogy az NSK jobb, mint az NDK. Itt volt ez a kis katartikus pillanat. Jó. Uram. Hogy azért, a, azért, a, azért a, az észak nem ne, ne össze a szocializmussal. Légy de, de. de az észak nem mossuk össze a szocializmussal. Elvonult az eszt mottója. Igen, tehát hogyha figyelj, hogy... Robi, ha ennek a szónak van értelme, figyelj, most miért mocskoljuk be a szavakat? Az az állításom, hogy a magyar szocialista párt a neve? Hazug. Az az egyik fő problémája, hogy hazug. Maximum sem be a fogalmat. Inkább mondjuk azt, hogy a magyar szocialista párt igazából nem szocialista. Ugyanúgy, ahogy nem szocialista, észak a korea, mert, nem, mert nem, nem az van, hogy izé, hanem rendben. teljesen már, az egy netto despotizus, egy ilyen egyszerűs idióta. Melyik szocialista, melyik párt szocialista? hagyományos. Itt, itt is ugyanaz van. Kibaszott hagyományos. Az, a Tehát az ami a Bernie szendet, szendet, a, azt familia... az, a Bernie Sanders Pia, azt az hogy, hogy, szocialista. Az, hogy öröklődik a familiába, ez kommunista, ez Na, meg vagy szocialista. Szerintem a, szerintem a Bernie Sanders inkább szocialista, mint az Ember hodge -a. Így van, ezzel egyetértek. Abban is egyetértünk, hogy, hogy a szocialista forradalom az végzetes következményekkel jár, míg a, a demokratikusan végrehajtott. Demokratikus keretek közt zajló, szociáldemokráciai, szakszervezeti önszerveződés, az pedig létrehozza azt a szocializmust, amiről, amire vágyunk, és ami a Marxból a legjobb, ami kihozható, ami Svédország, Skandinávia. Ez pedig nem az ellentét a kapitalizmusnak. Úgy mondtam már egyszer, hogy, hogy nagyon bízom benne, hogy a történet kiokosít minket annyira, hogy ezt most reformista módon meg fogjuk, meg fogjuk tudni csinálni. És, a, és igen, és nyilvánvaló, tehát az, hogy a, az, hogy a, hogy a, a kommunista, a szocialista rendszernek még az erényeit sem ismerik el, annak nyilvánvalóan a legfőbb oka az, hogy erőszakosan vezetődött be. Az erőszak ott marad. Nem tűnik el. Nagyon egyetértünk. Ö, és, és, és, és, és, és, és még ennél több dologban egyetértünk. Egyetértünk abban, hogy az a kastély az nem volt jó helyen a dédapádnál. És még abban is egyetértünk... Ja, ö, ö, nem, ö, ja igen, bocsánat. <gül> <gül> nem, volt, nem volt jó helyen a dédapádnál. Hanem abba a kastélyban igenis lehetett volna egy, egy árva gyerekeket nevelő intézet... És hogyha azt elleszik a dédapáttól, és, és, és azt mondják, hogy ide mostantól az árva gyerekek járnak, az még egy olyan, az még egy olyan elmélet, ami, amire azt mondom, hogy az én igazságérzetemet nem sérteni. De ez nem éri meg azt az erőszakot, amiről az előbb beszéltél. Ez nem éri meg azt az erőszakot, amiből létrejön egy diktatúra, amely, amelyik ezt végrehajtja, mert az a rendszer, amelyik ezt végrehajtja, az a padlást is lesöpri. Nem, nem rád, rád vonatkozik, neved magadra. Erőz, Én nem, erőz, rád, nem, nem rád, nem rólad van szó. Barás, erőz, nem, nem, csak nem mondtam, hogy nem nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem rád vonatkozik. Ja, ne, ja, kik? Ja, nem, nem voltak náci kollaboránsok. De, nem, de hidd el, hogy nem csak a, a, a, a sváboktól vették el a kastélyaikat. Tehát, hogy ez, e, ezt neved magadra a kitelepítést, azt ved magadra, hogy sváb. De a kastélyt azt elvették volna amúgy is. Tudod? Aha. Tehát, hogy a padlást is lesöpörték, nem csak a kastélyt. Na, tehát abban is egyetértünk szerintem, hogy a padlást nem jogos lesöpörni, és nem szabad. Akkor szerinted hol van a határ? Mennyit szabad elvenni, és mennyit nem szabad elvenni. És szerintem a probléma az, hogy ahhoz, hogy elvett törvénytelenül ezt a kastélyt, ahhoz legitimálnod kell azt az erőszakot, amit együtt ítéltünk el az előbb. Ez a, ez, a nagy ez a nagy csapdája ennek a szocialista forradalom dolognak. És ezért nem szabad meglépni, és ezért vagyunk szociáldemokráciára ítélve mi baloldaliak. Öö, mondjak egy összeget, hogy hány, -hány milliós vagyon fölött kell Na, no. Mert ez, egy, ez tulajdonképpen egy Ez Ezt kéne gondolnom. Öö, tudod. Öö, Ebből származtak a bajok. Ebből, hogy így állt. Mert, mert, mert, mert az igazságérzetemnek megfelel, az igazságérzetemnek megfelel hogy, hogy gyerekek költözhetnek a kastélyba, ami a györegemberé volt. de volt. De, meg, de, az, de az a járulékos következményei, ami, ami történt társadalmakkal, meg népek kiirtásával nagyon nem érte meg. Ebben is egyetértünk? Most már a arról, a, arról a fordulat utániságról beszélünk, ahol nem lehetséges ez, ami ma van. Tehát, hogy, hogy, hogy mindent elvettek tőlünk a És a vár is málasan csak egy valaki, és senki nem csinál semmit, senki nem tud ebbe a folyamatba beavatkozni Mindenki mesmerizálta nézi a, az internetet, mindenki azt hiszi, hogy az interneten történik valami, kéri magát, és nem történik semmi. Tehát igen, ez, ennek a fordulatnak valamiképpen, ennek a, és igen, az is egy demokratikus. Fordulat, hogy ez nem történhet meg, nem, engedjük meg a munkahelyen, ez nagyon bajon okay, kérdés. Én, ha mindenki engedélye, visszatérnék néhány fontos kérdést, amit ugye még mindig nem sikerült kielégítően megválaszolni. Ugye itt elhangzott egyrészt az a kérdés, hogy van-e példa arra, ahol megvalósult az ideáltipikus szocializmus, Erre majd gondolj nyugodtan, azt, amit én felsoroltam, mert most már rövidre fogom magam. Én kérdeztem azt, hogy jelenleg tudsz olyan erkölcsi és civilizációs nívón lévő társadalmat mondani, ahol megvalósulhat ebben a században az ideáltipikus szocializmus. Szeretném megkérdezni tőled azt, hogy amikor azt mondtad, hogy reform módon nem valósultat meg a szocializmus, akkor mi az, ami szerinted indokolta a totális államot és az erőszakos társadalmi elnök megvalósítását a szocializmusnak? Valamint, ha de reagálhatsz arra is, hogy az én nézetem szerint az államnak nem kéne szabad hagyni, hogy elvegye azt, ami a, civil, ami a állampolgáré, és úgy-úgy költse el azt, ahogy akarja egy ilyen hatalmas újraosztás rendszerben, mert az ember a legjobb irája annak, hogy a saját vagyonát hogyan költi el egyszerűen azért, mert ő maga a felelős ezért a költésért, és köszönöm a lehetőséget. Hú, már az előjét fejtettem. Annyi kérdést tettem Megvalósult szocializmusok, amik ideátipikusak. Ma melyik társadalom alkalmas arra, hogy ideátipikus szocializmus valósulja meg, és mi indokolja az erőszakos, totális államot arra, hogy berugdossa a, a népet az ideátipikus szocializmusba is? Tehát mi az ellenérv a reform szocializmus ellen? Köszönöm. <tos> Itt is sokkal azt mondanám, hogy, hogy ahhoz képest, ami korábban volt, és ahhoz képest, ami utána, a, a pre-posztsovjet térségben, ahhoz képest a kádárizmus jobb volt, mint a többi. De a kádárizmus árát érdemes volt megfizetni? Hm? Szóval, és, és, akkor, és a kádárizmus, és a kádárizmus és milyen, ára tudod mi volt. Egy rákosizmus, o, mert a rákosizmusból Milyen, milyen forgatókonyívet elképzelni arra, hogy akkor, a, hogy akkor a hortikorszak végé, tulajdonviszonyok és politikai berendezkedés, az hogy lesz, Viszonylag gyorsan azért. Nem volt erről döntés és, megszállása. És, és reformista ország. módon, hát így a, mondjuk a népiek elképzeléséhez közeli. Soha! Tehát ezt kell, hogy mondjam, vagy... És, és tulajdonképpen most is az van, hogy, a, hogy, hogy igazából a magyarok puforra várnak, pufonra értenek. A, ö, a... Tehát az, az, hogy most hirtelen meggondolja magát valaki, és Uh, uh, majd és, a és kicsit az emberisége is ez ha, van. Ha, ha. a probléma. Tehát, hogy, hogy, hogy az, hogy miket mi, hogy mi csinálnak, akkor fogja felfedezni mindenki, amikor beindult a dominó. Tehát a fejlőtlenség tényleg olyan mértékű, ez a ilyen, hogy csak a te érdeket számít, és a mindenki a ma maga érdekét és üzé. És ha nem hasonlítasz rám, mint ilyen fosiszta, akkor sajnos te vagy a férgese. Tehát ezt nagyon gyorsan kell felszámolni. Nem Az ember a, bocsás, akkor megy. boldog, hogyha, a, arra is mondom, amit te tesoltál, hogy mi a minimum. Ne, mind, a a privát életből Soroltad. Én meg azt mondom, szociálisan nagyon kiszáll Egy csomó program van a munkahelyen, jól érzem magam, és itt tovább. Jó, akkor elmondom, hogy mi az igazi probléma. Nem válaszoltál a fiatalember kérdésére, de ja. talán majd még kitérünk rá. Elmondom, hogy mi az igazi probléma ezzel a szocializmussal, meg a marxizmussal. Az az igazi probléma, hogy mivel hogy materialista, mivel hogy ateista, ezért az a feltételezése, hogy minden az anyagiakom múlik. Holott és az anyagiakban akarja boldogítani az embert, az emberiséget. Holott nem az anyagiakon múlik. Ha a boldogságnak, meg az elégedettségnek szellemi alapjai vannak. A szellemi szférában képződik meg, valójában. Ö, az, a, az, az nem azon múlik, hogy te neked, te hány laksz, Nem. Az nem azon múlik, hogy, hogy vannak-e vannak -e társadalmi különbségek, vagy sem. Ez Nyilvánvaló, hogy az ember, az társadalmi különbségek azok sértik az embernek az igazságérzetét. De valójában a te saját helyzetedhez való viszonyod tesztéget boldoggá, vagy sem. És, és, és nem az tesztéget boldogá hogy így, és, és hogy több lehet, és több lehet, mert nincs, nincsen elég. Ez az egész azt képzeli el, Marx, hogy ezt kiegyenlítem az anyagi világot, kiegyenlítem teljesen, mindenkinek a lesz, akkor majd boldogok lesznek az emberek. De nem, nem így működik az ember. Az ember valójában ö, a, saj, a, a saját helyzetéhez való viszonyulásától boldog. Ez egy szellemi dolog. De mivel, hogy Marx nem hitte ebben az egészben valójában, ezért kitalálta ezt az egyik legkártékonyabb mondást, hogy a lét határozza meg a tudatot. Ez, ez az embert állattá zülleszti. Ez a mondás. Nem így van. És minden őzést igazol. Nem így van. De És, és a probléma az az, hogy a, hogy, a, hogy a... De hát jó, persze, hát ez a vitánk. A, és, a, és, a, és megint ez a, ez a materializmus dolog sem igaz így. Tehát az, az igen, ez, ez egy nagyon határozott állítás. Nagyjából mindenki egyetért vele. Tehát az, hogy, az, hogy a te tudatod, hogy minden szociális konstrukcionista hogy a te tudatodat, a környezeted építi fel, a kultúra, Persze. az emberi nyelv, a, a, a körülötted levők szokása és így tovább. De, az egyén, a társadalmi viszony a De micsoda a beteges gondolat az, hogy majd, majd a termelő eszközöket teljesen igazságosan osztjuk el, és eltöröljük az osztályokat, és akkor az emberiség egyaránt boldog lesz. Hogy akkor mindenki és, boldog lesz. Mert ez abból indul ki, hogy az ember eredendően önző, és, és, Marx, és amíg van nála, van nála gazdagabb és jobb létű, addig ő eredendően elégedetlen a helyzetével. Ugyanúgy, ugyanúgy nem tudja elgondolni, köszi. Ő ugyanúgy nem, nem tudja elgondolni, mint te és én, hogy milyen a pénznyek társadalom. Ebben is biztosak lehetünk, ő azt próbálta, ő azt próbálta átgondolni, hogy milyen a pénznélküli társadalom, én sem megyek bele, nem tudom elképzelni. De, de azért kell kitalálni a pénznélküli társadalmat, mert azt gondolta, hogy a pénzem múlik minden. És a pénzem, nem, nem, nem, nem, a így van, nem így van, Robi, nem így van. Tehát a, ez a maximaterizmus, az eleve, az eleve egy hegelianizmus, amelyik azt mondja, hogy a, hogy a szubjektivitásom tulajdonképpen akkor realizálódik, hogyha objektiválódik. Tehát kifejeződik, és bele tudom tenni uh, valamibe, és a, abból fogom vissza is kapni. A szubjektivitásom attól gondolkodik, hogy egy objektív rendszeren keresztül állandóan áramlik a dolog. És, és ez, a, ez, a, ez az objektív Váromló rendszer, a lényeg, te is, a szubjektivitásod is ettől gazdagodik, és a külvilág is ettől gazdagodik. De hadd ismételjem meg, hogy a, hogy, a, hogy a fő értékek számára azok tulajdonságok, képességek. És, és, és ez, hogy ő lett volna az a cinikus nihilista, akinek, aki számára nincsenek, komoly értékek, hanem mindenkit ilyen vaskos, mechanisztikus módon meghatároz a történelmi és nem tudom, osztály körülményei, ez bullshit, ez nem így van. Hát ebben is egyetértünk. Valóban bullshit. De hát valójában ez a... Ö, ö, akkor szóval, hogy mondjam? Nekem engem is fölháborítanak egyébként az obszén társadalmi különbségek. És én is jogosnak tartom azt, hogy törekedjünk, törekedjünk arra, tehát én is azt gondolom, ha valaki ilyen obszén mértékben gazdag, arra nagyobb adókat kell kivetni, és meg kell akadályozni, hogy ezeket elkerülje. Tehát én is hiszek ebben. Tehát egy, egyébként. És figyelj, a az, legyünk már tényleg empatikusak, hogy az, aki, az, aki nagyon én, szar én... körülmények közé, akár a saját hibájából, tényleg ez történelmileg annyira nehéz utána menni. Én, a, a tény, tény az, adózásban... hogy abban a helyzetben találod magad, hogy egy csomó ember nagyon szar körülmények között van, és pont ez, tehát a hátrányos helyzetnek az egyik leglényegesebb vonása, nincs annyira jól szocializált, nem, nincs annyira mobil, nincs annyira otthon a hogy ki Törni. Mm. És hogyha ezzel nem vagy kompasszionátus, hogyha ezt, ezt, ezt hagyod, ezt a dolgot, akkor, akkor jön, a, jön a zombi afokalipszis. Megfejelve a túlnépesedéssel, világháborúval és a többivel. A túlnépesedés az nagyon durva, annak é. van a legkevésbé gazdája és az Én nagyon Térjünk vissza a fiatal ember kérdéseire. Melyik az ideál szocializmus? amit meg akarunk valósítani. Olyan, ugye Olyan nincs, ahol figyelj, nincsen pénz. Figyelj, tehát olyat mondjuk, tíleg. ami létezik. Er, erre, erre válaszoltam azt, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ezt nézzük történelmileg. Tehát, tehát azt mondom, hogy az összes többihez képest, ami, ami előtte és utána volt, Kelet-Európában a, a posztályini szocializmus volt a legjobb, legdemokratikusabb. Jó, most a, érted, a legjobb, az sok paraméteres. Tehát eleve a 60-70 évek, amiről beszélek, be nem volt internet. J. És itt tovább, tehát agyra nehéz összehasonlítani. A posztalini a szovjet a össze szovjetuniónak a Stalini szovjetunió volt az előzménye. Igen. És a Stalini szovjetunió volt ilyetén módon a feltétele. Megérte? Hááá, öh, igen. Igen. Jó, jó és, akkor most, és akkor megint, paranoiás szemeid előtt, recs kis a gulág. Tehát ennyi. De ez nem paranolja ezt a ennyi, én Ennyi, én meg a százmilliókról én én beszélek. Én is. Én meg a hosszú évekről beszélek, ahol nem történik ilyen rendkívüli dolog, amiről azért nem tudunk, mert nagyjából rendben mennek Na, a dolgok. Nagyjából, hát két gyereket mondjuk megölnek, mert eladtak farmer Jaj, gazd meg, de most tényleg, Robi. Oké, figyelj. Csak egy perc, csak egy perc. Egy... a egy hogy... perc, a egy perc. Csak egy perc, volt, egy perc. Csak egy perc, volt egy 80-as évek perc, csak egy perc. Csak szocializmus. perc, nem, nem. perc, nem volt a, a, minden lehetséges világok legjobbik a könyörgök. De, akkor de, ez, a... figyelj, de ez nem világrendszer kérdés. Ez nem tulajdonforma kérdés. De akkor miért nem Svédország, vagy miért nem a mostani Norvégia az ideáltipikus szocializmus? Jó, jó. Tehát, hogyha... Ja, hogy melyik áll a legközelebb? Hát miért nem, miért az nem igen, azt nem? Az meg? ilyesmi. Az, no, az Norvégia, Finnország. Finnország az külön, csodálatos, mert ők ugye... Mondjuk Norvégia se volt, volt gazdag. Norvégia se volt gazdag, és főleg az olaj az nagyon szerencsés... Se hatott rájuk, de az mintaszerű, tehát ott tényleg jól csinálják. Finország az az érdekes. Jó, ezt most kicsit összemossuk. Tehát a szocializmus, Igen, ha engem kérdeztek, én kicsit összemosolom a szocializmus és a szociáldemokrácia fogalmát, és szociáldemokratának lehet nevezni, azt már egyszer próbáltam definiálni. Azon országok, ahol a munkások zöme jól keres, nem engednek leszakadni egyetlen társadalmi csoportot, se egyetlen térséget, se a, a, közö, a, a kapitalizmus közösségi kontrollja nagyon durva, Tehát itt kezdődik. Egyetért az úgynevezett kapitalizmus közösségi kontroll, 90%-osak a üzék, az adók, és a, és a, a, a, a megtermelődés pénz, meg pénzmennyiség lehetetni. nagy részét a közösséghoz is jel. meg lehetett valósítani. Igen. De kellett hozzá a kapitalizmus. Jó, és mondom, Finnországa nagyon érdekes, mert ők tényleg ők egy. Nem is tudom, persze nem tudok sokat Jó, ezek, a régi történetéről. De hogy az tényleg, az egy szegény országból lett egy ilyen, Igen. egy, egy szerű, nagyon jól működő, Siker story. korrekt emberek ország. Abszolút, Na, abszolút, így, abszolút. De akkor a 80-as évek meg a 70-es évek Szovjetuniója, az viszont nem ez volt. Tehát nem szociáldemokrácia volt, hanem az úgynevezett bolsevik párt. És, és inkább, figyelj, Tehát inkább nem a szociáldemokrácia, promi. ez pont az ellenkezője. Inkább azt látjuk, egy térségi dolog van. Tehát, hogy ha még meg tud nevezni, akkor a Észtország, tehát a Balti, ami nyugatabbra van. És, és, a, és akkor, uff, mondjuk ország ez nagyon súlyos, de de mégis ugye nyilván az mégis egy nyugatiasabb valami. Tehát az, hogy mennyire közel van nyugathoz, igen, lényegében én magam is nyugaton születtem, a Dunántúlon, és sajnos európai vagyok, és ez a keleti dolog, aminek Orbán Viktor az egyik legnagyobb képviselője, ez, ja, ez Jó, hát, csak tudod, az történt, hogy voltak a szociáldemokraták, azokat kiszorították. Aztán voltak a kommunisták, azon belül voltak a mensevikek, azokat is kiszorították. És végül a, végül a, végül a bolsevikok befoglalták az egész pártot, és gyakorlatilag a maguk képére formálták a szocializmusról szóló komplett diskurzust. Most ebbe, ennek a csapdájában vergődünk itt egész este, mert valójában mindenhol ez történt, Magyarországon is a... a Ő. Marosánnak el kellett hagyni a szociáldemokráciát, és Bolsevikké kellett válnia szociáldemokratából, ahhoz, hogy politizálhasson. Ez mindenhol lezajlott, mindenhol, és hát voltak olyanok, akik ugye névány... nem váltak Bolsevikké, mint mondjuk a két Lianna, azok nem politizálhattak, vagy legfeljebb 56-ban. Szintén már javasol itt az egyház de, történetre. De, de, de a, de, de a, a 80-as évek, meg a 70-es évek, Virág, a te számodra a virágkor. Amiért megérte a sztálinizmus? Az, az melyik, melyik volt a csúcs? Mi, mikor volt a csúcson a szocializmus? Mi, melyik volt a legigazságosabb, legjobb? A Brezhnev? Vagy a Tehát 1966-67-ben jelen meg folytatásokban a Mester és Margarita 30-es évek végén fejezte be. Akkor nem engedték, igen, és aztán akkor megengedték. Nagyon jól tették egyébként a Mester hm. és Margarita nagyszerű mű. Így van, ebben is egyetértünk, Amelyik bizonyítja, hogy a... Csodálatos mű. Hogy a... És ugye az... furcsa, mert egy milyen keresztény mű. Milyen keresztény, és milyen kommunista. Igen, igen, igen. Milyen A lényege az az, hogy, hogy a, az ördögök ugye megjelennek Moszkvába, az úgynevezett ördögök, és azokat szivatják rútul és szépen, akik megsértik a kereszténység és a kommunizmus legalapvetőbb értékeit. Szóval, szóval az volt a, a, a, a virágkora, miért megérte a sztálinizmus? Figyelj, ez most tényleg kényszerítgethetett, szóval nyilvánvalóan érzékelhető, hogy, hogy sem az erőszak témában, sem ebbe a idióta paranoiába, stb., ne, nem szimpatizálok vele. Ez jó, az, hogy, az, hogy mennyire, mennyire szükségképpen jár együtt azzal, hogy, hogy az emberek sokasága tényleg uh, egyenrangú polgártásként uh, nyitottan, empatikusan és demokratikusan tudhat-e egymással nagy volumenben is meg piciben is uh, kommunikálni, Szerintem se szükségszerűen függ össze. Nem, szerintem se kellenek szovjet tankok ahhoz, hogy egy, hogy egy nagyjából normális Tehát amit, amit mindenképp el, hogy, hogy, az, hogy az egalitarizmusnak bármi köze lenne az, a, az egyformásításhoz. Tehát az, hogy különbözőek az emberek, az a jó. És az, hogy egyenlőek, legyenek egy, egyenlőek a, az emberek, az egy teljesen más kérdés, és nyilván nyilván minél paranoiásabban őrködik valaki az egyenlőssége, annál rosszabb lesz. Nem lehet paranójása, mert pont ezért, mert az emberek különböznek, és egy csomó összevethetetlen dolog van. Tehát, tehát nem lesznek sose egyformák, nem lesznek sose, még egyenlőek se. Ez egy nagyon likvid, nagyon... Változó rendszer. De, de az, hogy, hogy ez a, ez a dolognak a, a lényege, ez terel, hogy mindenkinek azonos esélyegyelősség van, mindenkit tisztelőnk, és mindenkinek legyen jó, ezt, ezt pénzügyi vonalon, pénzügyi vonalon a legtisztább. Anyagi vonalon a legtisztább. Az, az közelít az egyenlőhöz. Pont azért, pont azért mert exakt. Pont azért, mert jól megszámolható. És pont azért, mert azt csinálja a legnagyobb abszurdumot, amikor így elszáll. Tehát a legnagyobb abszurdum az az, hogy, hogy Mészáros Lőrincnek végtelenszer több pénze van, mint neked. Akkor mi az a pénz? Akkor te miért tanuljál egyetemen, amikor Mészáros Lőrinc, aki nem járt egyetemre, mindenben sokkal képzettebb és okosabb, mint te vagy? zárjuk ezt a vitát az a kis konszenzussal, hogy kölcsönösen elítéljük a forradalmi erőszakot. És én elégedett leszek. Helyes, egyetértek, viszont van egy olyan érzésem, hogy a rendszer erre van kigyúrva. Tehát a, a, az teljesen végül, a tragikusra van kigyúrva a magyar, és a tragikus az ugye az ellentétek eszkalációja tragikus vég. És a, igen, tehát a, ja, de igen. Akkor is kell a törvényesség, ha itt most van egy olyan rezsim, amelyik a faszára húzza meg bassza, aztán kidobja, mint egy lyukaskotont. Attól még a törvényességet nem lehet, törvényesség megkerülését nem lehet legitimálni. Semmilyen módon. De nem ez a fő probléma velük, hanem az, hogy a törvényeket ők írták. Hát akkor kellenek újak És, ők, az, és ők, ők a jóvá Az feladat, az feladat de, az, hogy, de, a, de az, hogy mostantól a forradalmi élcsapat, a e, élcsapat jogán, mert kinevezi magát élcsapatnak, e, totális hatalmat gyakorol, és uralmat a társadalom, meg a közösség felett, ez elfogadhatatlan. Tudod, hogy kinevezi magát, hogy azt mondja, hogy itt van a forradalom, és forradalmi jogon. Vesz, teszem azt, amit teszek. Na, ez azért. hogy is, ez nem, ez nem egy ilyen kétharmados dolog, jó, jó, amivel ez. így letrükközve trükközve van, meg így meg van billentve az asztal, hogy így nekünk kedvezzen a dolog, hanem ez az, amikor fogom az asztalt, és az asztallal pofán csaplak úgy, hogy a faladja a másikat. Nem tudom, hogy. Tehát hogy a kettő között mégiscsak van különbség. Az egyik csalás egy játékban, a másik meg az, amikor fogok egy puskatussal hátbabaszlak. Értel a különbséget? csak, még akkor is, és ez, hadd ne legyen cinizmus. Ez azért is, is, is az meg. van, hogy hivatalból Robespierre ne tudja jobban, mi kell a népnek, mint maga a nép, de azért ez is gyakran fordul, hogy, hogy a nép nem elég pontosan tudja, és az igen, tehát az csak, a, csak úgy lehetséges, hogy mindenki eleget tanulhat, elég kultúrát fogyaszthat, elég intelligens lesz. Mindenki. De. Ö... Ennek a nagy része, tehát hogy mondjam, esélyt kell adni. Esélyt kell adni, azt gondolom. Ez a, ez a fő feladat. Tehát az egyenlőségi itt elsősorban az esély egyenlőségét jelenti. Így van. Így van. É, é, ugye értjük, hogy a, ugye egyetértünk a népszuverenitásban, és egyetértünk a, abban, hogy a hatalom a néptől ered. Így van. Ha ez így van, akkor hát megkerülhetetlen. El tudjuk-e kölcsönösen fogadni, hogy megkerülhetetlen az, hogy kírjuk a választást és, és megtudjuk. Felhatalmazást kérjünk a néptől magunknak. Igen, tehát hát mint látjuk volt abban a helyzet, Igen, ide. ez azt jelenti, hogy egyetlen forradalmi élcsapat sem ö, gyakorolhat hatalmat forradalmi jogon. Ebben is egyetértünk? Mert itt, mert itt megint azt látod, Uh, hogy uh, jó, tehát egyetlen kisebbség nem erőszakolhatja rá az akaratát a többségre. Egyetértünk? Igen. Jó, de figyelj, ezek mind ilyen olyan elvikerések, amiben egyetértünk, de közben van az is, hogy itt, hogy itt ugye a, a, a Orbán Viktor ezzel a ezzel a valamivel, ugye, meg ez is a démasz. tehát az, azokkal a szegény polgártársaink, hogy főleg vidékkel meg mit tudom én, akik, akik ugye egy ilyen üzébe tudják magukat, ilyen migráns és Orbán Viktor nem lenne, akkor elárasztálnak minket, ezzel a hazugsággal rakták őket, szóval igen, tehát ugye ez is a démasz. Ez a, a súlyos probléma, nyilván a demokráciával, meg a, ezekkel a problémákkal. Tehát itt, itt mindenképp van olyan ember, aki egyedül többet tud ezeknél az embereknél a, arról, hogy ő nekik mi lenne jobb. De ja, de formálisan természetesen, igen, lehetőleg érvényesüljön mindenkinek a... Akkor, akkor viszont tehát elismerjük azt, hogy... Leninnek nem volt joga ahhoz, hogy a feudalizmust közvetlenül a kapitalizmus átugrásával rögtön behozza a képbe a szocializmust. Ugye ott a probléma abból volt, hogy nem az történt, amit Marx megkérdetett, hogy Angliában, ahol a legerősebb a kapitalizmus, ott legyen szocializmus, amiből lett végül a szociáldemokrácia és lett a jó jóléti piacgazdaság, amiket jó példaként hozunk, Svédország, Dánia, Norvégia, hanem, hanem a, a periférián, a közvetlen feudalizmusból ugrott át a kommunizmusba. És hogy ez a, ez a bakugrás, amit a Lenin elkövetett, hogy, nem, hogy kihagyta a kapitalizmust, ez ez ez csúnyán, csúnyán visszaütött a fél világra. Egy világrendet képezett, és terrorrezsimek sorozatát. Ez a, ez a tragikus félreértés. Ebben is egyetértünk, hogy ez Lenin részéről hiba volt, nem volt helyes, nem volt joga, nem lett volna szabad a, az októberi szocialista forradalmat megvívnia és megnyernie? Nem tudom. Tehát, hogyha ilyen, ilyen lettem volna... Hogyha ilyen lettem volna ö, a, akkoriban, mint, mint ma, Nem volt kapitalizmus. Tehát beszabad vezetni ilyen módon a feudalizmusból átlépni a szocializmusba? Vagy amit Mao megcsinált Kínában? Ez a, ez a kísérlet. És sose lett volna kapitalizmus. Soha nem lett volna magától kapitalizmus. Maximum a kapitalizmus megszállja a Oroszországot. Ez nyilván fenyegetett volna, hogyha nem történik a szovjetváltás. De hogy nem lett. Erre csak azt tudom mondani. Hiszen hogy, ez volt hogy a társadalmi én, fejlődés mindenhol, én... csak keletre lassabban jut el. Nem, De lassabban veszik át. Mert a, a, a centrumból a periféria felé terjed és halad, és, és, és, és árad ki a történelem. Hát ez mindig így történik. Csak várni kellett volna azzal a forradalommal egy száz évet, vagy egy százötven évet, és eljött volna a Norvégia végül. Eljött volna. Да Rá, ráhúzzuk a feudalizmust, az a, a, a, a szocializmust. Mit a jött volna? A következő lépés a kapitalizmus, és azután jön a szociáldemokrácia, és azután jön a jóléti piac. Ez, jó. ez egy, ez egy, ez egy... Ha Oroszország életében nem, nem avatkozol bele ennyire dulván, akkor ott minden marad a régiben. Tehát ez most nem. Tényleg ez, ez nem az erőszakvédelme, nem. Vagy, vagy bármi. Csak, modernizálódott, csak mondom, volna. Hogy... modernizálódott volna, csak nem, a... nem ilyen erőszakos a... módon. Nem egy tatárkán hajtott. Ugye, a, a az, napot, bizonyítja, hogy nem, az bizonyítja, hogy nem, hogy a, hogy a, hogy a Szovjetunió nagyon durván szétbasta a hagyományos társadalmi osztályokat. Ugyanakkor, amint, el, amint eltűnt, abban a pillanatban visszajött az elmúlt 3000 év ezt tudom mondani, hogy ez nagyon-nagyon, tehát hány, mennyi, mennyi időt mondtál? Mennyi idő lett, Lehet, lett volna Oroszországban igazságos mér. tulajdonviszonyok, Robi? Nem, de igazságos. Nem hát igazságos, nem igazságos Igen, kapitalizmus. Igen, igazsá... kapitalizmus. Az a következő lépés. Igen. El, el kellett volna, hogy jöjjön hozzájuk is a a Manchesteri kapitalizmus. Az a nagyon igazságtalan, az a Dickensi kapitalizmus. És aztán abból lett volna egy, egy mai ő, Anglia, amelyik hát... Hú, hát nem szociálisan nem A népiek se értettek egyet. Tehát az tény, hogy mivel nagyon, nagyon más a történelem, ezért ezért a, ezért egy saját originális pozitív utat kénytelen járni. Tehát nyilván van az is, hogy a, hogy a nyugat már mindig is meghatározta, ami egyáltalán figyelemre méltó volt, szerintem az kb. nyugati import, Nagyon kevés jó dolog jött keretről. De ja, tehát, hogy uh, igen, tehát jó a fordulat, uh, van egyetértünk, erőszak nélküli, és. De uh, igen, tehát ma magától, szóval azt mondom. Hmm. Azért azt gondolom, hogy a kardinális dolgokban mégiscsak sikerült e valamiféle kis konszenzusokat, Kis röpke konszenzusokat meg elsajátítani, azért ez. Nem, itt ebben a vitában. Na nem, nem, a társadalmilag ennyi konszenzus sincs. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Ez volt ez a háttér, amelyeken ö, megpróbáltuk ö, tisztázni, megpróbáltuk rövidezárni a tanulságait annak a, annak a ö, elmúlt. Ö, száz éves kísérletnek, az elmúlt ö, nyomorult száz évnek, amelyben ö, a, ö, ezzel az eszmével ö, tusakodtunk és birkoztunk. és azt hiszem, hogy azért nagy részt sikerült felderíteni, hogy melyik a fénye és melyik az árnyéka a szocializmusnak. Köszönöm Farkas a részvételt. Én is köszönöm a figyelmet és mindenkinek minden jó a szociáldemokráciát. Szociális piacgazdaságot.